Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Van nagyjából egy negyed óránk, azzal töltjük, amivel szeretnénk. Zenét hallgatunk, nem hallgatunk zenét, beszélgetünk, nem beszélgetünk, ezt jöv is. 7 óra 32 felhívom Winter Montel Zsoltot, a Fővárosi Közgyűlés Fideszes Frakcióvezetőjét, 8 óra 4 perctől Györgyevics Benedekkel a Városliget ZLT veszéligazgatójával beszélgetek 8 óra 31 perckor, pedig terveim szerint kapcsolom Kis Ambrust Budapest általános főpolgármester helyettesét a mai műsor 9 óra 3 percnél nem tart tovább ősz van 6 28 fok holnap állítólag nem fog esni ma is esik, meg holnap után is esik Van egy telefonszám, amelyen el tudnak engem érni. 061-253-8812, elmondom még egyszer, a gyengébbek kedvért, vagy éppen a erősebbek kedvért, megfelelő rész aláhúzandó. 061-253-8812. Én nagy valószínűséggel, ha egyáltalán bármilyen témát megjelölhetek, akkor az általános közállapotokról beszélgetnék önökkel, mint ahogy szűkebb körben is az általános közállapotokról beszélgetek, de ez itt most egy szűkebb kör, de nem abban az értelemben. Miközben elvoltam és vagyok foglalva mindazzal, amit az ATV Baranyi sugaró átmérőjük körben zajlott, zajlik. Közben mellékesen leesett egy rakéta Lengyelország területén, amely megölt két embert. Néhány óráig sokan hitték azt, köztük én is, hogy vagyunk a harmadik világháború küszöbén, vagy már azon is túl. Aztán megúztuk, nem tudom mi a megfelelő kifejezés erre Minden nap történik valami, amiről lehetne beszélni. Ez a műsor számos alcíméből az egyikben azt hirdette, mi több hirdeti, hogy elválasztja a fontos a fontos talantól. Az önökkel folytatandó vagy nem folytatandó beszélgetés egyebek közt ezt fogja majd tükrözni. Györögőt! Györögőt kívánok! Uh, nagyon vártam a tegnapi beszélgetést, annyira, hogy még a fejemben volt, hogy fölhívom, és uh, kérem, hogy kérdezzel rá valamire, de aztán kiderült, hogy szerdán már lesz a riport, ebből kiderült számomra, hogy lekéstem a riport készítés időpont. Amit többször elmondott a Baranyi Krisztina, és, és, én, nem, és én, meg, én örültem volna, ha szembesíti vele a Zsoltot, hogy... Uh, Hát azért számtalan uh, helyreigaz, helyreigazítási pert buknak el azok a médiák, amiket ő védett, és, és ezek azért objektíve mérik azt, hogy, uh, hogy hányszor mondanak valótlan. Meg kell, hogy állítsam, uh, amíg a kéfejöncsi esetében 2000 és 2003 között volt jelentősége annak, hogy hány panaszbizottsági ügye volt a Kéfe is is abból hányat vesztett. Ma Jeszenszki Zsoltra nézve semmilyen jelentősége nincs annak, amiről ön beszél. Lehetne, de nincs. Egy Jeszenszki Zsoltra konkrétan nézve lehet, hogy nincs ide arra, arra a sajtócsoportra. Arra amit sincs. Ő... Arra sincs. Miután miért méd... nincs? Azért nincs, mert a médiahatóság elindított, hiszen benne volt a műsorban számtalan eljárást, és egyik sem végződött büntetéssel. Nem a panaszbizottságra beszél, nem a panaszbizottságra. Ha, Na, én az NMHH-ról NM beszélek. Felsoroltam a műsorban, csak úgy ampasztal, hogy hány indult. Ezek az orgánumok, ezzel, amiről ön beszél, egy tízes skálán nagyjából kettese törődnek, és ami ennél még lényegesebb, és annál is furcsább, ezeknek a médiumoknak a követői, akik nézik, hallgatják, szintén nagyjából kettős jelentőséget tulajdonítanak ennek, hanem egyest. De a, sajtó, a sajtóperek, az a panaszbizottság, vagy nem? Nem, Áhá. két különböző dolgról beszélünk. Én azt mondom, hogy amiről ön beszél, annak a jelentősége, miközben beszélgetünk, egyre inkább azt gondolom, hogy nem is egy és kettő, hanem nulla. Ráadásul... Valahol, a... valahol, mi? valahol objektíven... Nincs olyan, hogy obje... de nincs, nem nincs, egy orgánum, nem? De nincs olyan, hogy objektíven, uram... Az van, hogy szekértábor logika van, és a szekértábor logikából adódóan ezek az orgánumok más oldalról pedig a másik szekértábor orgánumai azt engedhetnek meg maguknak, amit akarnak, és cserébe semmilyen módon nem gondolják azt, hogy közelítsenek a valósághoz, hanem hangulatilag egyre vadabb légkört keltenek. De közben azt állítják, hogy ők a valóságot... Azt értse meg, hogy ennek nincs jelentősége. Ma mindenki azt hisz, amit szeretne. És ezek a médiumok ezt vagy létrehozzák, vagy generálják. Itt az objektív valóságról már rég nincs szó. De ha én azt mondom önnek, hogy én, hogy én, én, én, én igazat mondok folyamatosan, majd ön azt mondja nekem, hogy itt van 322 független bírósági döntés arról, hogy hazudtál, akkor ezzel nem lehet Eve át lehet lépni, az is egy szint, hogy ezen átlépek, nem vezek róla tudomást, de azért ez mégis egy objektív. Ne felejts el, hogy a bíróságok azok baloldali elfogultsággal vannak vádolva, azt értse meg, hogy amit ön mond, az önnek formálogikailag, számomra formálogikailag megfelel. Ha kilép a külső térbe, erodálódik, szinte jelentéktelenné valik. Én kíváncsi lettem volna, hogy Zsolterem itt magunk. Én ezt értem, enjét, hogy ez ön kíváncsi lett volna rá, de mindaz, amit én ezzel kapcsolatban felvetettem, arra alapvetően, automatikusan mindjárt mondott a másik oldalról egy példát, hogy Pistike visszarugott. Erre nem nagyon tudott volna mondani, legfeljebb annyit, okay, hogy azért, van, hogy a jobb oldali, legközelebb de, ön fogja ezt. vezetni a műsort, és akkor majd ő fel fogja tenni ezt a kérdést. Elég nekem a riport alanyaimmal időnként a süketek párbeszédét folytatni. Itt ezt folytatni nézőkkel, hallgatókkal lehet, de nem túlságosan célszerű. Önnek van egy kulcsa, ami elvileg beleírjék a zárba. Sőt, önnek van egy kulcsa, ami gyakorlatilag beleírjék a zárba, ma azonban elvileg nem. És ma úgy tűnik, hogy az a zár, amibe az ön elvileg nem illik bele, annak nagyobb jelentősége van annál, semmi, az, hogy gyakorlatilag beleillik. Elhiszem, hogy paradoxon olvasom több kafkát. 061 253 Jeszenszki egészségügyel kapcsolatos salátatörvény, tanárok, infláció, közelgő labdarúgó VG, VB, közelgő karácsony, közelgő nem tudom micsoda. 061-253-88-12. Ez a zene itt a Kejfejancsiban nagy valószínűséggel hangzik el utoljára, hiszen szombaton este a bet vagy játsz, ezeket vagy sem, de az aktualitás az elmész. Attól persze még nagyon jó dalok ezek. 7 óra 23 perc van, 7 óra 24 van, van még 8 percünk az akármire. 061, 253, 88, 12 csupa fül vagyok. Amíg nem hívnak, addig értesítem a holnapi riportalanyjaimat. Hát ez nem tartott soká, még hajnalban megírtam őket. Hozzátéve, hogy az előző nem lótól nem kérdeztem meg, hogy ez a perzsolt, ez minek szól. Előétel, főétel, deszert, ital, kivitkér. 061-253-88-12 Ha mi pedig az, a jövő héten lesz három felvétel. Hát ez a telefon, mire nem képes, azt írja, hogy új emlék neked, hogy csendes elmélyülés. Mi az, hogy csendes elmélyülés? Uh a 2017. május 4. És Tibor már vissza is jelzett. Ma ő nyerte a gyorsasági versenyt, ami nincs. Tehát a jövő héten lesz három felvétel, ha minden igaz, és onnantól kezdve biztosítva van, hogy egészen karácsonyig úgy működjön a műsor, hogy a csütörtök-péntekek megmaradnak közéletének. Jövő hétől felzárkózik Füries Balázs is a péntekben. A hétfőket szerdák közül pedig nagy valószínűséggel kettőben podcastok mennek. Maradt egy műsor, amelyben beszélgethetünk. Ez egyebek közt reakció arra a valóságra, amely. Ennek a műsornak az élő lebonyolítására adódott. Ha tíznek vesszük egy műsor nézettségét és hallgatottságát, akkor az élő lebonyolítás idején három sincsen, kettő sincs. Sőt, mondjuk az, hogy kettő van, a további nyolcat az elkövetkezendő órákban és napokban szedi össze a műsor, amely megváltoztatta a betelefonálási szokásokat lehet, hogy más is változtatott rajta. Én magam olyan nagyon sokat nem változtam az önök megítélése szerint előnyömre vagy a megfelelő rész húzandó. Így ezek a podcastok foglalják el az élőre bonyolítások műsorok helyét, amelyben az önök telefonálási kedve megjön, a podcastok száma csökkenni fog. Én csak reagálok 061-253-8812 Figyelek, ha van mire Gábor azt írja, hogy őrültek háza van, holnap vonaton ülés felmentést kér, így a holnapi étlapból valamelyik főétel, vagy leves, vagy nem tudom, micsoda kimaradt. 7 óra 32, Navracsis Tibor, 8 óra 4 perc, horvát Csaba. amin így aztán egy negyed órát ismét az önökkel való beszélgetéssel telhet, ha netán önök érdeklődést mutatnának. Aki az előbb hívott, ismételje meg, legyen szíves. Holnap tehát Két fogás lesz. bennem ezek ilyen negatív, negatív benyomásaim kerekedtek, ezt szeretném megosztani. Egyrésztről egy számomra szom, szomorú, vagy szomorúan tapasztaltam azt, hogy, hogy, ö, hogy van igény ilyen jellegű műsorokra. Én ezt el tudom fogadni, de, mindent elfogadott gyakorlatilag, legfeljebb megbotránt tudom, csak az, hogy vannak embertársaim, a közönségem belül, akik ezt, ezt nézik. Elnézést, nem értem azt, amit mond. Van egy út, amely valahonnan vezet valahova a 7-es és a 9-es kilométerkő között, amely az én utam a 8-as, nem tudom kihagyni. Mondjuk én nem értettem én a, én a saját nézetemről. Elnézést, engem az önnézete épp annyira nem érdekel, mint a saját nézetem. Én nem nézet alapján választok magamnak riportalajt, hanem hogyha van egy út, akkor azon végig megyek. Ha van egy történet, amely a baranyi féle történetet alapvetően meghatározza, azt ki lehet hagyni. De aki kihagyja, az nem szakmabeli. Az, hogy önt egyébként az borzasztja, ön attól undorodik, én ezt teljesen megértem. Nekem nem önhöz kell alkalmazkodnom, nekem azt kell csinálnom, ami az én dolgom. Nem, ezt, de nem, nem ebbe az irányba szerettem volna elindulni. Figyelek, csak ezt mond. Hanem, hanem egyrészt egy, egy ezt, tehát nekem ezt úgy mondom, hogy fáj és szomorít, hogy van ilyen, van ilyen jellegű bűsor, de lehetom fogadni. Mi fáj rajta, könyörgöm, ha van egy történet, akkor maradjon ki belőle az a rész, ami önnek nem tetszik? Nem, nem, félreért szerintem. Szerintem félreért. Akkor miért? Nekem, mi a... Ne, nekem, nekem, nekem az, a, az a problémám, hogy én, én belenéztem annól ebben a műsorban, próbáltam nézni, ugyanúgy, mint más műsorokban is, de egyszer nem, nem bírtam, mert nem tudom valahogy el, eltaszított magától, és én, én ezt a szerettem volna megosztani, nem magát a történet a történet az egy történet, igen, amit, amit ön mond, teljesen így van. Csak, csak az, hogy bennem, ez az, az ilyen jellegű műsorok egy, egy rossz érzetet keltenek. Megértem. Az én normám szerint ez nem, ez nem, nem való a tévében, nem való a közegben. De mégis, Tehát, valami... látja meg, akkor visszatérünk ugyanoda. Tehát attól, ja. mert önnek nem való, attól még ez a történet része. Ha én belekezdek a történetbe, akkor a történethez ez is hozzátartozik. Én nem Esze, Persze, így, ez így van, ebbe, ebbe abszolút egyet. Az pedig, hogy ön ezt kihagyja, az a történet megértését nem biztos, hogy elősegíti, miközben nyilvánvaló, hogyha önnek nem ízlik, nem eszi. Így van, nem is eszem. A másik, és ezt szeretném még mondani, hogy ugye van egy felügyeleti szerv, egy hatóság, amely, amely nem sz szankcionál. És akkor el kell fogadnom nekem azt, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy ilyen esetnél például önnél történetnél, hogy bocsánat. Nincs, nincs teljesen igaza. A helyzet ugyanis a következő. Ön hány éves? Ötvenné. Akkor tudhatja, hogy voltak olyan folyamatok, ahol mindenféle központi direktíva nélkül az emberek jó néhány évtizeddel ezelőtt, nem olyan nagyon sokkal, minimálisan, de alkalmas volt, vagy minimálisan nagyobb mértékben, mint most, de minimálisan alkalmas volt arra, hogy mindenféle hatósági intézkedés nélkül az emberek távol tartották magukat attól, ami az ő ízlésüknek maradjunk. Ennél nem felelt meg. Mára ez a jelenség nagyjából megszűnt. Magyarul az, hogy a közrendet a rendőrség tartsa fönn, miközben maguk az emberek, akik sétálnak, erre hajnak, ez egy olyan jelenség, amelyre érdemes odafigyelni, fontos, hogy legyen rendőrség, de a saját magunk mérlegelési köre az, hogy mit fogadunk el, mit nem, hogy az hova vonult vissza, hogy az hova tűnt el, az engem nagyobb mértékben érdekel. Igen, és engem meg elszomorít. Mondt ezt, mondt Én ezt értem, a... hogy önt elszomorítja, de önnek is alapvetően nem a rendőrséget kell hívnia, mert az már az utolsó eset, hanem azt kell megnézni, hogy az ön környezetében ez a jelenség hogyan harapózhatott el? Elharapózott, igen. Vannak, vannak olyan embertársaim, akik, akik ez teljesen az életük részévé... Tett, Én ezt értem, és, hogy... a kérdés az, mi változott? nyilván a moralitás De a moralitás az csak úgy hirtelen nem változik. Tehát én azt gondolom, hogy a bábszínházi élmény, amire mindig visszatérek, az örök. Hogy vajon a bábszínházi élmény ma mérhat kevésbé, erre nem tudom a választ. Csak azt tapasztalom, hogy látszól a kevésbé hat. Hogy tényleg kevésbé hat-e, azt nem tudom, ahhoz akkora gebasznak kell lenni, amekkora egyébként itt a háború kapcsán még lehet, de hál' Istennek csak a küszöbön van. Aha, értem, értem de... Nyilván én nem tudom olyan jól kifejezni magam, csak van bennem egy dühise miatt, hogy, hogy ilyen, ilyen történik az életben, vagy, vagy így alakul az emberi moralitás. Tegyen annak érdekében, hogy ne így legyen. Természetesen nem tud más tenni, és köszönöm, hogy hívott, csak a saját környezetében, hiszen nincs mindenkinek rádió és tévéműsora, és nekem, akinek egyébként... Uh, um, Viszonylag nagyobb a hatóköröm, nyugtassa meg, nekem sincs sokkal nagyobb hatásom, mint önnek. De nem hiszem, hogy ez különösebben megnyugtató lenne. Hálló, jó, reggelt. jó reggelt kívánok Wintermantez Zsolt, fővárosi közgyűlés, Fidesz frakcióvezető, elnézést a csúszásért. A, mennyire ilyet meg ennek a Lengyelországban lehullott bombának a híre halatan. Hát ugye én 50 évet töltöttem be idén februárban, és a háború kettő nappal a születésnapom előtt. Tört ki, ezért nyugodtan mondhatom, hogy egészen 50 éves korogén egyetlen egyszer föl sem merült bennem, hogy lehet olyan, hogy harmadik világháború, é, és azért ezek az események nem megvittatóak. Ahelyett, hogy a rendeződés és a megoldás felé haladnának a, a felek valamennyi érintett fél, és itt nem csak az oroszokról és az ukránokról, mert hanem valamennyi érintett, érdekelt fél a megoldása, leginkább a fegyversenet majd a béke felé menne, nem úgy látom, hogy ezek irányába lennének lépések. Annak nagyon örülök, hogy most mindenféle kommunikációs hadviselést is ideértve, ami, ami sajnos vagy nem sajnos, a természetes része egy ilyen konfliktusnak, azért úgy látom, hogy mindenki, majdnem mindenki nyugodtan, és tudta kezelni ezt a helyzetet. Úgyhogy ta, talán ez, ez az incidens most nem fogja eszkalálni a, a helyzetet. De a megoldás sem... Köszönöm, hogy válaszolt, de nem arra válaszolt, amit kérdeztem. Azt, kérdezt, azt kérdeztem, mit élt meg? Ö... Azt mesélj el, hogy amikor ennek a hírét vette, mit élt meg? Nem muszáj rá válaszolnia, tehát azt megértem, de ön, mondta, Zsolt, mikor értesült róla, és mit élt meg? Én a, a, a... Akkor este e, értesültem, amikor ugye a barátságkörlő vezeték is sérült. Azzal kapcsolatban ki is értem, ugye, hogy védelmi tanácsülés van, ami egyértelműen azt jelzi. Múltkor is beszéltünk róla, hogy én azokat szoktam ki, ami foglalkozhat, hogy igenis megérintett, mint maga az infrastruktúra elleni támadás, mind pedig ami később jött nem sokkal a hír, hogy becsapódott Lengyelország területére. Ön emlékszik arra, hogy polgármestersége idején volt-e olyan Újpesten, amikor a Védelmi Tanácsnak megfelelő hagyjátán volt ilyen szervezetet össze kellett hívni, és milyen esemény volt, ami nyilvánvalóan nem valami pozitív dolog volt? Volt ilyen? Hát az árvíz, a nagy árvíz, 12-ben, 12-13-ban, már nem emlékszem pontosan, eh, akkor rendszeresen ülőzettséget a Védelmi Tanács, ráadásul nekünk Újpesten, eh, mivel vannak veszélyes nek nyilván itt nem veszélyes üzemek, nem tudom pontosan mi a kategóriája, de ugye ezért ez a molaritát, a lakossági riasztórendszernek egyes részei is elérik ugye Újpestet a kínaira gondolok korábban, még a, a G-ben is voltak olyan tevékenységek, amely ide sorolhatók, ugye ez folyamatosan visszaszorulta, hogy a lámpagyártás átalakult, de a kina területén mindig végeznek olyan tevékenységet, ami egy nem várt, és soha, reméljük, hogy soha nem következő katasztrófa esetén ugye ott akkor elég komoly intézkedéseket adott esetben kiürítéseket, vagy védelmi zónák létrehozását teszi szükségesség, így, így igen volt, rendszeresen voltak ilyen ülések, volt tervezett munkaülés, úgymond, és volt, amikor a, a helyzetet, a konkrét a helyzetet kellett kezelni. Önnek, mint nem városvezetőnek, de a várossal törődő embernek objektíve és szubjektíve hogy kell, ha egyáltalán kell alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, amelyek a méletünkben soha nem tapasztalt körülmények? Hát az, hogy hogy kell, azt nem tudom. Azt, hogy hogy gondolom optimálisnak, vagy hogyan tartanám szerencsésnek. Én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben bármikor, amikor mondjuk egy árvíz van, vagy mondjuk egy, egy ipari lást kolontár, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy mondjuk Na, na, nagyon nagyon tudom képzelni, és remélem, hogy soha nem is kezdem gondolkozni. Egy ilyen háborús helyzetben az első az az, hogy valamennyi érintett felelős döntéshozó akár ellenzékben, akár kormánypárton, akár ilyen színekben, akár olyan színekben egységesen az ország, vagy a város, vagy az éppen az adott térségnek az érdekeit nézze, és tegyen félre minden mást, ami, ami problémát, konfliktust, világnézeti különbséget jelent közöttük. Mert, mert például számomra nagyon példaértékű volt, hogy a lengyelek kormánypártostul, ellenzékesül egységesen higgadságra szólított. Nálunk ilyen, a... ilyen állapotok vannak, -e, és ha nem, akkor annak ön látja azokat? Szerintem sajnos nincsenek ennek ilyen állapotok, csak meg kell nézni, hogy egyes vezető politikusok miket írtak ki a este a Facebookjára, amit másnap reggelre azért bár hagyva módosítottak, ez is legalább egyfajta önreflexiót talán. Rögtön hazai fel és pártpolitikát láttak bele. Rengetegen elkezdtek megint orbánozni. Én szerintem, hogy ilyen helyzetben sem se orbánozni, sem se gyógycsányozni nem szabad, hanem össze kell fogni, megnézni, hogy mi a haza, mi a magyarok, a magyarország területén élők, illetve a magyarország területén kívül élő magyarok ki elsődleges érdekel, és az alapján kellene egységesen cselekedni, fellépni, kommunikálni. látja -e azt a változást a hétköznapi életben, amit a gazdaság növekedési ütemének a csökkenése, az infláció okoz? lát -e olyan folyamatot, amiben nem jó a kifejezés, és visszautasíthatja, de most ezt nem politikai, hanem, hanem leírási értelemben mondom, valahogy, és ez nem tud a szó jó értelmében hatni, olyan toprongyosak kezdünk lenni? Hát ez talán még nem, bár magát a ezt a kifejezést nyilván értem, csak hogy ezt hogyan tudjuk vonatkoztatni. Az... Megmondom önnek egészen pontosan, tehát nem szoktam csak úgy vaktában beszélni. Én főleg a Lidl áruházat látogatom, önök termékmegjelentést hallanak, és ahogy a Lidl ma kinéz, és ahogy a Lidl kinézett egy hónappal, két hónappal, három hónappal ezelőtt, abban én igenis tetten érem a toprongyossá válást, hozzátéve, hogy a külföldi Lidlek állapota mindig is külön volt elsősorban nyugatra, de akár Szlovákiában is a magyarokénál. Ezt azonban most elfelejtem, miközben nehéz megfeledkezni róla. Én önmagához hasonlítom, üres polcokat látok, összetört dobozokat látok, és olyat látok, amit korábban nem. Könnyen lehetséges, hogy félrehord a szemem, mert egyébként félre akar hordani, akkor valami baj van a szememmel, ha meg nem, akkor az a kérdésem, hogy ön érzékelje ezt. Hát ezt nem tudom, vagy lehet, hogy van valami önoka, ami miatt ön most különösebben, vagy jelentőség foglalkozik ezzel. Csak egy olyan Pszichológiai esetet tudok mondani, amit ugye le is írnak, és a saját magam is tapasztaltam, hogy mielőtt elkezdtünk volna építkezni, amerre mentem, mindenhol kiszúrtam, hogy építkezés van, és néztem, hogy mit hogyan csinálnak. Amikor gyereket vártunk, akkor sokkal több a bakocs is láttam. E, tehát e az ember adja valahogy egy rá, tehát lekeredni nézni, hogy esetleg nincs-e valamilyen oka, hogy miért figyeljenek különösen. E, egyébként tökéletes a dolog, mert hogy én is foglalkoztam most Lidl-lel, és aztán más üzletekkel is. Ugye itt a hatóság járás, és Burgonya miatt megint jött a a, a, a, a, a különböző hírek, hogy ebből nem lesz, abból nem lesz, egyébként nincs semmiből, úgyhogy csináltam két posztot is abból, hogy megnéztem, hogy mi van, hol van, és hihetetlen mennyiségű reakciója és válasz jött rá, tehát ebben sem tudok általános érvényű igazságot mondani, mert nyilvánvalóan vannak olyan boltok, ahol rövidebb vagy hosszabb ideig valamelyik termékből nincs, de a másikban meg van, tehát jelen pillanatban arról, hogy általános áruhiány lenne azokból a termékekből, amelyek járások, ezt egyáltalán nem lehet kijelenteni, mint ahogy azt sem lehet kijelentni, hogy minden, mindenből mindig mindenhol van. Tehát az igazság megint félúton van valahol. A, a Lidl top igazságához meg nem tudok hozatni semmit így... mondható, talán a... egy nappal ezelőtt olvastam, hogy rekord nyeresége volt. A én pedig. ezt értem, de én ezt most csak példaként vettem, mert az ember igyekszik konkrét lenni, de azt kérdezem öntől, hogy amikor az anyagi helyzete az embernek tartósan vagy rövid időre megváltozik eléggé jelentősen akkor természetesen mindenki másféleképpen reagál, de valamilyen módon mindenféleképpen változtatnia kell a hétköznapi életén, hiszen annyit, amennyit költött, annyit költhet ugyan, de azzal gyakorlatilag feléli a holnapját. Közelítve ahhoz a területhez, vagy akár már át is lépve a küszöböt, ami egyébként általában az elmúlt időben itt a mi kettünk beszélgetési témája szokott lenni, ön látja-e a logikát, illetőleg ha nem látja, akkor miben nem látja a tekintetben, ahogy az egyes kerületek, illetőleg a főváros maradjunk itt Budapesten. Egy ilyen szituációban idézőjelesen vagy a szószoros értelmében korlátozásokat vezetnek be, mert az a bőség, vagy az a van, ami korábban volt, az most nincs, vagy kevésbé van? Hát én azt gondolom, hogy ha, ha azt gondolom, hogy akkor velelős városvezető valaki, függetlenül attól, hogy mekkora településen és hol és milyen körülmények között, hogyha egyébként a jó gazda vagy a jó házi asztony szemével próbálja nézni a saját általa felügyelt területet. Tehát igenis meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen bevételeink vannak, milyen kötelező és fontos kiadások, melyek azok, amelyekből tudunk engedni, mi az, amiből akkor sem tudunk engedni, hogyha valami extrém helyzet áll elő, mi van akkor, hogyha ha megszűnik az energiaellátása, mondjuk a villamoshálózat egy hétre leáll Budapesten, azért az egy erős, erős helyzet, nem is szeretném, hogyha bárki belegondolna ebbe, de de azért, azért most látjuk, hogy igaz, nálunk nem túl háború, de vannak olyan területek, olyan helyek, egész városok, amelyekre napok óta nincs áramellátás, és akkor, hogy azt hogyan is miként lehet kell túlélni. Én, ha most a fővárosra akarom visszatérni, ugye ott is lehet hallani egy-egy ilyen apró döntést, hogy akkor most nem lesz karácsonyi diszkivilág. Én erről beszélek, én erről beszélek, pontosan erről az a kérdés, hogy ön, aki jelenleg nincs a kormányrúdnál, de egyébként közelről látja a vezetők tevékenységét, mint az átlag, azt, ahogy a kormánynál levő alkalmazkodik a szituációhoz, megfelelően látja-e, nem látja megfelelően, ha nem látja megfelelően, mit talál benne kivetni valót? Én szeretném. A saját magam logikáját is követni, és akkor, amikor azt mondom, hogy baj van, akkor, akkor összefogásra van szükség. Mi ezzel a szemlélettel próbáltunk hozzáállni, és a legutóbbi közgyűlésen Pokorni polgármester úr, fővárosi képviselő úr ében elmondta azt, hogy mi azt várjuk a főpolgármestertől, mert tudjuk, hogy nehéz döntéseket kell meghozni, adott esetben fájó döntéseket kell meghozni, és mi ebben partnerek is tudunk lenni, de kérünk tőle egy előzetes, átlátható, jól értelmezhető, annak következményeit is bemutató koncepciót. Erre is kértük, hogy már az idén-évvégén elfogadásra tervezett költségvetésben ebben, e, e, erre való tekintettel dolgozzanak. És Ez egy teljesen érthető elvárás, ehhez képest, bár rövid időt telt el, lehetséges egyébként, hogy nem annyira rövid idő, mit tapasztalt? Hát egyelőre azt tapasztaltam, hogy nincsen uh, egy ilyen adhok jellegű döntések vannak, bejött a diszkivillágítás külön, most uh, nem is jött be döntésre, nyilván nem is a fővárosi és hatásköre uh, a fogaskerekű téli a leállítása, amiről persze nyilván lehetett volna egy értelmes vitát folytatni, akár még csak bizottsági vagy szakmai szinten a sajtóból értesültünk arról, hogy ez megszűnik, ez nem az a fajta nehéz helyzetben való közös gondolkodás és közös cselekvés igénye, mint amit mi felajánlottunk. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy egy kötött pályás... Ráadásul villamos üzemű, tehát elektromos áramban működő, tehát környezetvédő szolgáltatás leállításával kell lekezdeni, még akkor is, hogyha adott esetben a kihasználtsági mutatók alapján ezt a döntést is meg lehet hozni. Azt kérdezem, hát, mértől, és az, az, az, egy, az együttműködés, a kooperáció, az egymás felé nyitott őszinte tiszta beszédet hiányalom leginkább. Uh, tételezzük fel, hogy ön a főpolgármester Ön azt tudná... nagyon erős feltételezés. Nem, akkor csak azt mondom, hogy oké, legyen Újpest 2019 előtt. Ön nagyjából el tudja azt mondani, hogy ugyanebben az időintervallumban, mint amiről mi beszélünk, ön egyébként mit tett volna? Beleértve, hogy nincs a tisztában az összes részlettel, hiszen nem ön van a kormánykeréknél, nem ön látja az összes mutatót. De tudja azt modellezni, tudja azt mások számára érzékeltetni, hogy ön egyébként hogyan viselkedett volna? Én azt tudom visszaidézni, amit azt hiszem egy vagy két műsorra ezelőtt is mondtam, vagy elkezdtem felsorolni, hogy, hogy a legjobb válságkezelés a válsághelyzetek megelőzése, vagy a válsághelyzetben lévő kilengések előzetes csillapítása. Tehát például egy energiaválság kezelésére a legjobb megelőző módszer az, hogyha valamennyi beruházás, ami az ember kezében van, már jóval évek előtt egy adott esetben előre nem látható energiakrízis előtt is, energiatakarékos vagy zöld energiát hasznosító beruházásként végzi el. Tehát mi ezért telepítettünk geotermikus kutakat az uszodába, ezért van szennyvíz hulladék hasznosításával fűtve és hűtve az új piacépület és a rendezvényközpont, ezért szereltünk napelemeket az STK tetejére, ezért építettünk két iskolába biomasztakazánt, ezért szigeteltük le az iskoláinkat. És, és ugyanez a fővárosban 2019 után nem következett be ugyanilyen ütemben? Sem, a fővárosban nem történt szinte egy tévedés kockázatát. Pont tartva, de azért azt gondolom, hogy nagyon nem lők mellé. Sem a főváros tekintetében, Újpest tekintetében, meg semmilyen értelemben nem. De egyetlen egy folyamatban lévő óvoda felújítás volt, amit még mi kezdtünk el, és ők fejeztek be, de egyetlen egy ilyen energiahatás. És amikor ezt a kritikát mondja, akkor ugyanakkor a intervallumot tekint át, mint amekkorát egyébként Újpest kapcsán mondott. Nem, hát nyilvánvalóan én kilenc évig voltam polgármester, most azóta eltelt három év, na de hát a nullának a háromszorosa is nulla. Jó, csak hát van olyan, amikor az ember elveti a magot, és az viszonylag hosszabb idő után jön ki a földből, de értem, amit mond, hogy ez így van-e, vagy sem, ezt minden vonatkozásban nem tudom. Tudok konkrétumot mondani, hát például ugye az energiaválságra a polgármester úr itt Újpesten hirdetett egy rezsifórumot, szakértekkel beszélték át a helyzetet, látványos Facebook posztok voltak, kitalálták, hogy hogyan és miként akarnak és tudnak segíteni a lakosságnak. Még egyszer mondom, az újságban meg mindenhol gyönyörű posztok voltak majd két napra vagy három napra rá egy, egy 180 lakásos társasház energetikai felújításánál amikor a lakók beletették volna a pénzüket azért, hogy szigeteljék a házat és kevesebb legyen az energia számlájuk ott az önkormányzat vagyonkezelő cége élve természetesen a tulajdonosi jogaival ő is vett a szavazáson és az ő szavazataival elbukta ezt a lehetőséget a társasház, mert a azt mondta, hogy pedig ő nem tesz bele pénzt a szigetelésbe az általa tulajdonolt lakások, illetve földszintűzlethelyiségek tekintetében. Tehát én például egy ilyen helyzetben már csak a látszat miatt is ügyeltem volna arra, hogy az önkormányzat vagy az önkormányzat cége ne akadályozzon meg lakosok által elvégezni kívánt energiahatékonysági beruházást. Itt van a fogaskerekű, az hozzám viszonylag közel van. Ne felejts el, hogy a fogaskerekűről mi egyébként is beszéltünk. Igen. Annak kapcsán, hogy én azt állítottam, hogy az többet javítják, mint amennyit megy, és mondta is, hogy utána néz, aztán, hogy erre sor került, vagy sem, ezt már elsodott. Én be is számoltam róla, hogy Igen. október közepétől november Igen. közepéig tervezett karbantartás volt, ez... Ez, ez tudott volt, és most a tervezett karbantartás végével úgy döntöttek, hogy egészen február végéig nem is indítják újra. Rossz döntés? Én e, szerettem volna látni a döntésnek az alapját, alapjait. E, kaptam is most így utólag, mert kértem, mint felügyelőbizottsági tag e, ezzel kapcsolatosan a döntést előkészítő anyagokat, illetve annak egy kivonatát e, kaptam meg. 120 millió forintot lehet az energiaköltségeken megtakarítani, miközben a járművezetők, tehát a fogaskerekű járművezetőknek csak a fele, aki rendelkezik villamosvezetői engedéllyel is. Mennyit lehet felsorolni? 120, 120 millió forintot lehet spórolni ezzel a téli teljes leállással. Pontosabban nem derült ki ebből a. Ebből a kibutatásból, mert ez a 120 millió forint megtakarítás, becsült megtakarítás, ez a vontatási költség, tehát az elektromos áram költségek a megtakarítása, de nem vette számba, hogy egyébként a fogaskeretű üzemben dolgozó embereknek a bérét ugyanúgy fizetni kell, és vannak olyan, és ezt kezdtem már mondani, hogy vannak olyan kollégák, akik nem vezényelhetők át más területre, mert van és nyilván nem személyes a dolog, meg semmilyen egyéb adatot nem sértek ezzel, de tíz fogaskerekű járművezető van, amik közül csak ötüknek van villamos vezetői engedélye, tehát öt embert most ezen a téli időszak alatt, akik járművezetőként vannak foglalkoztatva a BKV-ban, feleslegesen pontosabban nem feleslegesen, mert nyilván nekik a családjaikat el kell tartani, és nem az ő hibájuk egyébként, hogy született egy ilyen munkáltatói döntés, de ők, ők kettő és fél, három hónapig nem vezetnek járművet, és más járművet sem tudnak vezetni, mert nincs rájegyek képesítésük, vagy ott van a teljes műszaki személyzet. A karbantartással, a járművek e, üzemben tartásával helyet a két helyet, a garancia van arra, hogy ez csak három hónap lesz? Hát most én e én erre nem tudok mondani okay, semmit. Hogy egy példa, mondani. példát tudok mondani, ideiglenesen beszüntette a BKV a Dunai vonali hajójáratot, amit ugye egyébként még Tarlós István és Ütézi Dávid vezetett be, menetrendszerinti hajóközlekedés volt a Dunán, azt időlegesen egy szezonra fölfüggesztették, aztán úgy, azóta sem. A, hát, a másik pedig, az, hogy benne, van a be, akik, be, benne most mindenféle ilyen lózungok hagyóztatása nélkül az van, hogy vajon energiaválság ide, energiaválság oda, vajon az egész ráfogható-e az energiaválságra akkor, amikor korábban a fogaskerekű útjának a bővítéséről volt szó, és most már nem csak, hogy bővítésről nincsen szó, hanem egyáltalán nem megy ráfogható-e az egész az energiaválságra. Vagy maga a koncepció, ami arról szólt, hogy talán a szélkálmántértől, nem tudom, egészen a normafáig menjen, az volt túlzó. Vajon mindaz, ami egyébként ennek a vonalnak a fenntartása érdekében történt, még békeidőben, az megfelelő volt-e vagy sem, de Miután rövid kvízkérdésekkel fog zárni, annak érdekében, hogy ezeket aztán elmondhassam Kisambrusnak is. A Fidesz budapestet idézem, már a kezdeteknél figyelmeztetük a főpoglalt, hogy az elkaszált reklámtender úriási veszteséget okoz Budapestnek. Három éve igérik az új eljárás, de azóta se történt semmi. Ez három és fél forint kiesést okoz. Miről beszélünk, vagy miről beszélnek? Igen, pontosan egyébként ezt akartam példának hozni. Uh, hogy ugye itt a teljes fogaskerekű télű üzemének leállításáról beszélünk, és 120 millió, illetve ez biztos, hogy csökken, az, még egyszer mondom, idézőjelesen, feleslegesen kifizetett bérek, által nem irányítható munkavállalók költségeit, ezt a megtakarítást csökkentik, mert ugye ők szolgáltatás vagy egyéb értékes munkát nem tudnak végezni, még egyszer mondom, nem az ő hibájukból. Ez 120 millió forint egy teljes téli üzemre, és havonta 100 millió forintot bukik a főváros azon, hogy karácsony Gergely szinte első döntések között utasította a BKV-t, ezóta már emiatt egyébként bírságot is kapott a BKV, hogy nem kötötte meg azt az új reklámszerződést, ami a havi eddigi 50 millió forintos, ezek a járműveken való hirdetés, meg egyéb ilyen... De miért nem kötötte lett? meg? Mert úgy döntött, hogy nem, nem tudom, mind a mai napig nem adott erre értelmes magyarázatot, és az egy dolog, hogy nem kötötte meg, mert mondom, adott esetben, ha ezt jól megérveli, jól megindokolja, eh, transzparensen ezt bemutatja a közgyűlésnek, hogy ezt miért teszi, adott esetben el is tudtuk volna fogadni. Na de azóta eltelt három év, és nem írt ki új tendert, a régi szerződés érvényes, tehát havi 50 millió forintot kap, ahelyett, hogyha megkötötte volna a szerződést, akkor 150 millió forintot kapna havonta a bkv ez egy erő, erő, erő, erős... Szintén Fidesz-Budapest. Eddig az FKF végezte a veszélyes hulladékok begyűjtését, idén ezt a kötelezettségüket törölték, ezzel az önkormányzatokra hárult, hogy megoldják a problémát. Rákos a polgármester Horváth Tamás önkormányzatának idén ez 8,3 millió forintjába kerül. Ez a lomtalanításnál volt ugye minden egyes kerületben, minden évben az FKF elvégzi a lomtalanítást, és a lomtalanítás keretén belül bizonyos gyűjtőpontokra, tehát nem az általános lomokkal együtt, hanem kerületenként változó módon több helyszínen le lehetett adni a veszélyes hulladékot, akkumulátort, festéket, egyéb vegyi anyagokat. Ez a lomtalanításnak a része volt, amit a főváros végzett, ezt most idén nem csinálja. Mi lesz a biodommal? Nem tudom. És rettentően szomorú vagyok, és azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy úgy látszik, hogy hogyha, lehet, hogy erős lesz az állítás, és persze mindent lehet tíz oldalas tanulmányban is ismertetni, meg egy fél mondattal is, de ez olyan, hogy, hogy emlék, ott áll a Deák téren, mind a mai napig a Gödör, mert a baloldali kormány került hatalomra, és nem akarta megépíteni a Nemzeti Színházat. Most ott áll célkészen, ha nem fűtik, akkor tönkre is megy. Erről. Beszélek. Hogy, és amikor azt mondják mindig, hogy, hogy mert a Fidesz nem szereti Budapestet, meg a főváros ellenes, meg stb. És ha megnézem, ha csak a rendszerváltás óta megnézem, hogy ha baloldali kormány és baloldali városvezetés, vagy jobboldali kormány és jobboldali városvezetés volt, akkor mik és hogyan épültek, akkor, és, és, és amikor a másik volt, mik nem épültek, a, vagy lettek félbehagyva és elkuttyak vettélve vagy elpazarolva akkor valami borzalmas lesúgy. Jó, de ő, lát, ő látja azt, hogy hiszen január 1-ig biztosítva van a sorsa a biodomnak, mármint szónak szónak abban az értelmében, hogy a temperát 14 fokot amire szükség van és a válasz online egy igen tartalmas ö, ö, cikket produkált a közelmúltban a biodommal kapcsolatban ö, ha ezt a 14 fokot nem. Tehát mi a függvénye annak, hogy ezt a 14 fokot január 1 -e után is tudja biztosítani az, akinek ez a dolga, vagy bárki? Hogy nem menjen tönkre? Hát, hát ny ny nyilván a fűtéshez energia kell, az energiának meg ára van, azt ki kell fizetni, ez egyszerűen költségvetési kérdés. Jelen pillanatban. Vagy pedig, vagy pedig, amit én korábban is mondtam, és erre egyébként Tarlos főpagámásor úr is utalt, akinek voltak azért vitái nem kevés ö, a, a saját ö, közösségéhez tartozó kormánnyal vagy annak minisztereivel, de mégis fön tudta tartani a város működő képességét, még a kemény vitai is voltak, de azt nem lehet megcsinálni, hogy három éven keresztül ahol tudok belerúgó politikai hec kampányt indítok a kormány ellen, a saját miniszterelnök jelölti ambícióimat táplálva föladom a város érdekeinek képviseletét csak azért, hogy mindig és mindenből konfliktus lehessen generálni, majd utána azt mondja, hogy hát gyerekek, erre nincs pénzem, és akkor majd maj a Rendben van, de van, ha áll Istennek kihelyezett emlékezetem, hogyha netán az enyém nem működik jól, tendenciózusan, vagy attól független, remélhetőleg nem tendenciózusan, de egy nézőm azt mondja, hogy a Nemzeti Színházat végül is Orbán Viktor nem akarta megépíteni, és került át egészen más helyre, és a Siklós Mária tervezte épület, valósult meg a Ferencvárosban, tehát, hogy a Gödör sorsa az esetleg a fordítottjáról szól, mint amit ön mondott. Hát nem, mert ugye ott elkezdődött az épület, az alap, hogy a maga a hely megvolt, és utána, a fő, utána elgépült ugye a, a, a mostani Eh, tehát mond, eh, De az akvárium annak a között, helyén épül, és... kidöntötte ah, azt ahhoz. el, hogy ne ott épüljön a nemzeti színház. Hát a, a, a kormány vitte új helyszínen, mert egy jogi, meg adminisztrációs, adminisztrációs meg tulajdoni akadályok voltak. Hát, oké, rendben van, de akkor ez a példa... város Értem, az de az akkor ez a, ez a, ez a, ez a, ez a gödör ebből a szempontból kicsi sántit. De hadd kérdezzem, azt meg, majd... nem sántit, mert oda, jó, tehát meg lehetett volna odaépíteni jogi akadályokat. Ért, értem, de elég igaz az, az fontos, a, jött a választás Nem építettek egyáltalán nemzeti színházat, és majd aztán az új kormány építette. Értem, csak hogy ez azért fontos, hogy ki az, aki nem folytatja a másikat által elkezdetteket. Um, De itt a biadom, egy remek példa lehet folytatni. Hát igen, Amit, csak... egy, amit egyébként tegyük hozzá, Persányi Miklós, sds es környezetvédelmi miniszter talált ki, akit egyébként sds es minisztersége után talált István főpolgár. De és sose volt SZDSZ tag, ezt már párszor is megkérdeztem. által jelölt környezetvédelmi miniszter. És ennek mekkora jelentősége van, hogy kijelölte? Tehát az, hogy hát nem, hát nem az, hogy jelöltel, hanem az, hogy egy baloldali gondolkodású, egy liberális elkötelezettségű ember, akit egyébként Allus István a miniszter politikai szerepvállalás után is visszavett. Eh, az állatkereskedőire. Én szerintem ez egy nagyon bírtam. fontos gesztus, és a szakmaiságot, és a város iránti elkötelezettséget, hogy a legjobb ember legyen az intézmény vezetői székben. Ez az ember kitalál valamit, ami egy jó ötletnek tűnik. A főpolgármester, talós István mellé áll, elfogadja, mögé teszi a fővárosi közgyűlés többségét, a döntését, a saját erőforrás. Állami támogatást tud elintézni, hogy ehhez kapjon pénzt. Tehát azt mondom, hogy egy gyönyörű. Hogy mondjam, nézeteken a szakmaiságot előtérbe helyező ö, ügy, ami Budapest égköve lehetne, és oda kerül egy egész főpolgálást és az egész arról beszélünk, hogy összedőle vagy sem. Nem fővárosi kérdés, bár a főváros is érinti konkrétan az önkormányzatokat, ugye, ami a salátatörvényben az egészségügyi ellátást illeti ön hiányolta a főváros esetén a konzultációt, ami a költségvetés megnyírbálását illeti nem kizárólag állami, hanem önkormányzatokat érintő döntés fog születni a parlamentben, amivel kapcsolatban. Egyebek közt a Magyar Orvosi Kamara mondja azt, hogy azokban a tételekben, amelyekben tízes skálán 5, 6, 7, 8, 9, 10-es változást hoz majd ez a törvény, semmilyen konzultáció nem történt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy önnek, ha igaza van az egyik esetben, akkor nagy valószínűséggel más ügyekben is konzultálni kell. A konzultációnak a hiánya nagyon fájó seb, amely a legkülönbözőbb területeken okoz sebet. Ez a magyar orvosi kamarával nem történt meg, akkor azt én nem tartom egy, egy szerencsés dolognak, lehet, hogy még nem is jött el az ide, mert olyan munka közéanyagról van. Terve, be van be, be van még dönt, elnézést, a, a elé be van terjesztve. Ez nem egy, ez nem, egy, ez nem itt van előttem. Hát jó, hát oké, én nem, én nem Jó, csak azt mondom, hogy tehát még nincs elfogadva, a parlamenti viták vannak, ezzel párhuzamosan bármilyen típusú egyeztetés lehet folytatni. Tehát a parlamenti vitában a bizottságokkal még módosítok, a minden egyéb változhat. Tehát ezen nem valószínű, hogy ez a végleges állapot, vagy ha végleges állapot, akkor senkinek semmilyen olyan észrevételen nem volt, sem kormány, de mert többségi támogatást De Ezt megelőzően számos véleményt mondott. Csak azt mondom, hogy most ne, ebben nem lesz időnk elveszni, csak azt mondom, hogy a konzultációnak önnek. Igazabban nagy jelentősége van, de akkor azra a legkülönbözőbb területén az életnek sort kell keríteni. Most el kell, hogy köszönjek, nem fogunk téma nélkül maradni. Az biztos, tovább szép. És őszintén mondom, hogy mindannyiunknak kívánom, hogy ilyen beszélgetések legyenek, mert ha egyébként eljön az igazán nagy baj, akkor azt látni, hogy akkor összefogja -e az ország, vagy sem, azt inkább nem szeretném látni, mert nem szeretném, hogyha bekövetkezne az a baj. Sajnos az a széthúzás, amiről beszélünk, ebben a szituációban is fájó. Ennél rosszabb helyzetet nem szeretnék, hogy az ki tudná-e váltani olyat, ami. Ami arra bizonyíték, hogy egyébként képes a társadalom erre, de akkor már egy olyan jelenséggel állna szembe, amit egyikünk se szeretne. Ne, ne, ne emiatt találjunk. Így. Köszönöm. De jót, viszont De jó, Önök Winter mondta a Zsoltot. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjét hallottak, és köszönöm a kihelyzett emlékezetemnek, hogy egy olyan dologra emlékeztetett, amit nem szándékosan, és őt nagyon is véletlenül... Megjegyzés nélkül hagyta, miközben annak a jelentősége tízes skálán ötös fölött van. Igen. Jó reggelt kívánok, vezérigazgató úr! Itt vagyok. Amikor azt hallott, hogy jó reggelt, vezérigazgató úr, akkor soha se gondolsz arra, vagy hogy nem vagy olyan, mint az Isten hozta. hozta. úr? Igen. György edek. <gül> Relatív ritkán hallom ezt. Tehát mondom szintén, hogy amikor a gyerekeimmel találkozom reggel iskola előtt viszem őket, akkor a legritkább esetben szólítanak így. Egy relatíve kellemes beszélgetés elé nézel a szónak abban az értelmében, hogy mint hárunár ráint látogatást tettem szombaton a városligetben. Elég hosszan tettem ezt a látogatást többet magammal. És habár volt, kikopott, fű, volt nagyon sok minden, amit az ember kifogásolhatott volna. Azt az ember tömeget látva, amely ember tömeg ott volt, és amely ember tömeg egyébként nem kikerülte azokat az intézményeket, amelyek ott vannak, hanem azokat vette igénybe. Én ezt az emberek a lábukkal szavaznak, ezt én úgy utálom ezt a kifejezést, hogy csak azért mondom, hogy én ezt kihagynám. De ha onnan nézzük, hogy a jelenlét valamit bizonyít-e, miközben önmagában nem feltétlen bizonyíték semmire, sem, mert Hogyha például sehova nem tudnak elmenni csak ide, akkor azt lehet mondani, hogy hát ez egyáltalán nem egy jó hely, de hát hova menjenek. De azért erről nincsen szó. Az, ahogy ott az emberek hihetetlen mennyiségű külföldi, akik egyébként nyilvánvaló, hogy a városléget hírére mentek el oda, mert egyébként miért mennének oda, amikor Budapestnek számtalan nevezetéssége van. Egészen elképesztő volt, kétségtelen tény, hogy szombaton sokkal jobb idő volt, mint ma, de én csak ámultam és bámultam. Ahogy láttam, az időjárás egyébként, mert most is tisztuló félben van, úgyhogy remélem, hogy ma is hasonló idő lesz, mint szombaton. Én pont szombaton nem jártam ki, de, de hasonló időben voltam azért szombaton, és valóban sokan vannak, sokan keresik a, a Városliget. Tehát egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor itt beszélgetünk, mint amikor két ö, olyan veterán, akik még látták Lenin, beszélgetnek, és azért a minden mondatuk mögött ott van a igen, de ö, ö, lehetősége is, hiszen tudjuk, hogy hogyan fogant az egész liget. Jó, figyelj Bence, azért ez mose áltából tőlünk, hiszen van két nagy terület, ami be van kerítve, és azok, ha tetszik ennek a múltnak, vagy a jelennek, vagy a jövőnek, nézőpont kérdése a mementói. Ez valóban, valóban így van. Persze azért föltenném magamnak, magunknak azt a kérdést is, hogy egy 99 hektáron belül egyébként van-e relevanciája annak, hogy 0,1 hektár be van kerítve vagy nincsen. Én most nem a nem arról beszélek, hanem arról, hogy maga az a hely, az, az emlékeztet, az, az téged vagy engem, a lenineket emlékeztet, akik még találkoztak leninnel, azokat emlékeztetik más formában. Ez, pontos, ez pontosan így van, ez pontosan így van, de összességében, amit szerettem volna mondani, hogy azért most lesz közel tíz éves az egész Liget projekt. Koncepció az, hogy először a Szépművészeti múzeum. Alak sorában legalább ötletszinten fölmerült, hogy a városliget átalakítása az napirendre kellene venni, hogy ezzel van teendő, hogy ezt a saját történelmi hagyományai mellett kellene megtenni. Egyszerre kéne a parkot is megújítani, és a kulturális intézményeket megújítani, illetve újakkal bővíteni. És azért ez a tíz év egy elég hosszú hullámvasút volt nagyon sok szempontból, de ha erre nem egy dinamikusan változó, timelineként tekintünk, hanem egy pillanatfelvételt kimerevítünk belőle, mondjuk a múlt hét szombatot, vagy, vagy remélem a, a jövő hét csütörtököt, akkor, és ki tudjuk ragadni ebből a történelmi kontextusból, ami nem feltétlenül szükséges, akkor én is azt látom, hogy ez egy elképesztő sikertörténet. Nagyon sokan jönnek, nagyon vegyes a kép, meg is indult egyébként a az átpozicionálása a ligetnek, tehát ahogy a zeneházában, vagy a néprajzi múzeumban, vagy a milleniumházában ugye mérik is a kollégák, meg látjuk is, hogy ki az a közönség, aki érkezik, olyanok is jönnek a városligetbe, ligetbe, és töltenek ott releváns időt, nem csak a zeneházában mondjuk, hanem akár a zöld területi helyeken is legyen szó, játszótérről vagy a sportpályákról, akik Egyébként nem jöttek volna a Városligetbe, sőt, megkockáztatom, nem biztos, hogy töltötték volna a szabadidejüket egy budapesti... Ö, vagy Jó, eset. figyelj, mondjanak bármit az emberek arra, hogy én miért lelkesedem, látni azt, amit én egyébként korábban nem láttam. Ahogy egyébként a zeneháza előtti, azt hogy hívják azt az izét, amin ugrálni lehet, és különböző hangokat ad ki? Az a zenei játszótér. De annak ugye több része is van, van, ahol ilyen kologokra Igen. lehet rálépni, van olyan, ahol talán egy bőrfelület, vagy nem tudom az mi. Tehát amikor lehet látni, hogy egy apuka, vagy egy apa, ez az apuka, anyuka, ez mindig egy ilyen izi neurologikus dolog nálam, az egyébként még járni nem tudó gyerekét fogja, a hónaljánál, és ráülteti ezekre az izékre, hogy hangot adjon, és maga a gyerek se tudja eldönteni, hogy most elsírja magát, vagy, szóra, vagy őt ezt szórakoztatja, és aztán eldönti és nevet, az egy olyan látvány, beleértve, vagy felnőttek gyerekek, a legkülönbözőbb korosztály ugrál azokon az izéken, és alk tehát ott az a kakofónia, ami van, arra nyugodtan lehetne azt mondani, hogy az fűsértő, de ha az ember látja azokat az arcokat, akik egyébként azt a szűk teret lehatárolják, ahol van, és azt élvezik, amit csinálnak, akkor azt mondom neked, Bence, még, még, még! Képzeld el, hogy nem olyan rég pont a Horn az az a zeneháza, ugye, operatív vezetőjétől, Battandrás helyettesétől kérdeztem, mert az ő irodája ott van az zeneházában, és ugye pont a zenei játszótér felé néz. És kérdeztem, hogy neked is ugyanaz -e a véleményed a zenei játszótérről, mint nekem, hogy rálóha <gül> sikerült alkotni. Ugye ő egész nap ezt hallgatja. Háromnegyed éve e, hallgatod ennek az aját és azt mondja, hogy mindennel együtt nem lehet megunni ezt a történetet, mert ha kinézel, akkor csak boldog alszol. Elképesztő. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a fialát kilóra megvásárolták, és hogy hát ez borzasztó, régen nem ilyen volt. Én vállalom, amit ott akkor láttam, és ami körülbelül úgy bukkant fel, mint ahogy a vonat, nem tudom, kére egy völgybe, és az ember hirtelen rácsodálkozik valamire, bizisten, oda még külön vissza is mentünk. Én nagyon sok olyan emberrel beszélek, és találkozom akár kint a ligetben is, már-már már ilyen megszállottként és missziószerűen, akik korábban ellenezték a liget projekt megvalósítását, és most nyilván nem a legradikálisabb és a saját vélt valós vagy jogos szorongásukat, feszültségüket kivetítő szereplőkre gondolok, hanem azokra, akik valóban féltették, hogy mi, mi fog itt történni. Tehát, hogy itt, itt, itt valaki tényleg ki fogja vágni a száz éves fákat és lebetonozza, és majdnem mindenki, aki... Eljön ő azt mondja egy idő után, hogy ez így neki rendben van, tehát hogy ő komfortosan érzi magát, ő szereti. Úgyhogy tényleg most jó a Liget projekt gazdájának lenni, ez nem volt minden másodpercben így, de ma jó a Városligettel foglalkozni, mert amikor végignézzük a bejövő telefonhívásokat, vagy az ügyfélszolgálatra érkező kérdéseket, akkor azoknak a jelentős része olyan, ami, ami a az abszolút pozitív kategóriában. Biztos lehetnék protekciós, és mehetnék ingyen, ehhez képest fizetek adta a szolgáltatásokért, mert én ezt így találom normálisnak, és csak azt tudom mondani, hogy aki még megteheti, ugye ezt a Kentrich-féle dolgot, ezt a szép művészeti megvásárolta, tehát hogy ez egyébként Magyarországon marad, ezt én jól tudom? Így van, így van, így van, ugye ez a Kentrich-kiállítás. Ez a lányabban játsz a táncot, ez egész egyszerűen zseniális. Tehát nem arról van szó, hogy ott van a Millennium háza üresen, hanem ott az ember, én, én tényleg szájtátva bámultam. Tehát most tényleg azt lehet mondani, hogy a megbolondul, megbolondult. Tehát legalább valami negatívumot mondjon, lehet, hogy valami majd az eszembe fog jutni, de az valami egészen elképesztő, Egyébként nyilvánvalóan máshol is elképesztő lenne, tehát hogyha azt büdös-bürgözt a, a művelődési házban, ami nem létezik, mutatnák be, ott is ugyanannyira hasra esnék előtte, de hát ezt kihagyni, ráadásul most mindenféle események lesznek ugye, ennek a zárása képen, hogy aztán mikor fogja a szépművészeti elővenni, vagy hol lesz ennek állandó vagy nem állandó része, nem tudom. És voltak bent, és fantasztikus érzés volt, és amikor viszonylag kevesebben voltak, akkor ott jó volt jönni menni. De teszem azt hozzá, hogy ott van egy étterem, amely nem a, az árait tekintve, bár ma már olcsó lenni szerintem lassan sehol se lehet, leszámít, hogyha az ember zsebből eszik Párizsit és Kiflit, az se ugyanannyiba kerül, mint néhány évvel ezelőtt, de abban az étteremben is voltak. Tehát azt lehet látni, hogy egyébként valaki a korosztályának, valaki a pénztárcájának vagy a szórakozásának megfelelő módon ott megtalálja azt, amit keres, ha egyetlen keres, bármit ha egyszerűen csak rátalál. Ott megálltam az ajtóban, néztem befelé, nem mint József Attila, és azt láttam, hogy teljesen tele van, és baromi jól nézett ki az egész. Mondanék valami negatívumot, biztos lehetne olcsóba belépő egy ennyi maga a kiállítás, az fenomenális. Ha teljesen őszintén, és ugye őszintén szoktunk beszélgetni, akkor ez egy nagyon izgalmas pont, hogy hogyan is lett Kentridge kiállítás a Millenium házába. Ugye az teljesen világos, hogy az egykori Olof ház a Városligetben ott állt ebek 30 adjára. Ugye, aki nem tudja, itt a műsorban többször végigvettük, ez eredetileg műcsarnoknak épült, de már a megépítés pillanatában kiderült, hogy túl kicsi ahhoz műcsarnokként működjön. És innentől kezdve a, a ház az tulajdonképpen vergődött. Volt ez minden, tehát tényleg a raktártól kezdve az irodán keresztül jó vagy rossz emlékű jogászbulikat rendeztek benne, tehát hogy tényleg mindenféle funkciát, és közben folyamatosan romlott az állaga. És akkor, amikor a Liget projekt ötlete megfogalmazódott, akkor azt mindannyian tudtuk, hogy az egy feladat vagy felelősség, hogy ezt az épületet, mint építészeti emléket a zsolnai kerámiáival és mindennel együtt, ezt meg kell újítani. De ott elindult egy ilyen funkciókeresés, hogy tulajdonképpen egy ekkora Térben mit is lehet, mit is szabad csinálni. És akkor egy alapelvet megfogalmaztunk, hogy mindenképpen olyat, amitől a ház tulajdonképpen folyamatosan nyitva tud lenni, hogy mindenki számára látható legyen, hogy milyen ez kívülbelül. Bármennyire is jó lett volna mondjuk egy olyan rendezvényházat csinálni, mint Budána az egykori lövőházból a Haris Park, azt azért pontosan tudtuk, hogy bár profitábilisabb egy ilyen megoldás, de azt mégsem lehet, hogy ezt a gyönyörű épületet nem mutatjuk meg mindenkinek. És aztán először egy időszaki kiállítást raktunk bele, ami a Liget történetét mutatta be, és utána jött egy gondolat, hogy az állandó kiállítás az majd az lesz, amit most a nagy egyébként a néprajzi Múzeum látogatóközpontjába láthat. És aztán, ahogy próbáltunk együtt élni az eseményekkel, próbáltuk mi is letapogatni, hogy mire is van igazából igény a, a Városligetbe, egyre könnyebb helyzetbe kerültünk, mert ugye azért mégiscsak kinyitott végre a Szépművészeti Múzeum, kinyitott a zeneháza, kinyitott a Néprajzi Múzeum, e, és végre úgy érezzük, hogy megtaláltuk a, a Millenniumházának a, a megfelelő funkcióját, hogy egy kortárs kiállító tér, a Neo kortárs művészeti tér lesz, ahol ezeket a típusú installációkat vagy popát kiállításokat, amik adott helyzetben, Kisebb érdeklődésre tartanak számot, vagy csak egy szubkultúrát szólítanak meg annál, mint hogy ezt valami releváns nagy csarnokba, a szétművészetibe, vagy majd a leendő galériába kiállításra kerüljön. Ezeket szeretnénk idehozni, és ebből egyébként engem is nagyon meglepett. Én mindig aláírtam a beszerzésindítókat, láttam, hogy ez a Kentridge, igen, a szép új, ezt megvette régen, ez az első ilyen komoly mozgóképes kiállítás, de amikor az először beültem, hát pont úgy voltam, mint ahogy te most leírod, hogy azért ugye, ha az ember nem akarja lelűni a poént, de azért ez egy ez egy sokkoló. Jó, az a helyzet, hogyha az ember ezeket összeadja, tehát hosszabb időt tölt a városlegedben, akkor ezek ráadásul nem úgy összegződnek, hogy egy, meg kettő, három, hanem hogyha három vagy négy élmény is így adódik, akkor a végén az összeg valahogy. Nagyobb lesz, mint hogyha egyébként csalódik, akkor meg nyilvánvalóan a mínusz lesz sokkal nagyobb. Amiről beszélsz, az azért nagyon érdekes, mert ugye az információ azért fontos, hogy mi hogyan van, mert ha én nem beszélgetnék veled, vagy Bata András, az nem derülne ki, ezek részletek a dolog a whitefülők számára fontos, de hogy a szép műnek ez egy kihelyezett tagozata, Bata András, aki egyébként, ha elkezd beszélni, akkor aztán át se gondolja, hogy mit mond, már volt olyan cikk, ami úgy született, hogy valamit elejtett, amit egyébként más intézmény, Saját magáról nem akart elmesélni, most nem mesélnék részleteket, de hát akkor ez konkrétan így történt. Ugye itt meg kiderült, hogy van olyan koncert, ami adott esetben a művészetek palotája az, amely arra kérje a Magyar Zene házát, hogy nem -e volna -e kedve kapacitása ezt megvalósítani, és amikor oda az ember elmegy, akkor nem tudja, hogy ezt most a mipa helyet látja. Itt ennek a jelentősége tízes skálán kereken egyes, de mégis olyan programok jönnek létre, amelyek elképesztőek én Szombaton menni, de az a társaság. Akikkel voltam, ott volt, ha nem is egy kiskorú, de nálam sokkal fiatalabb, egy a lányom van, nagyjából egy idős lány, aki egész egyszerűen közölte az anyával, hogy a környezetének a sugja, hogy a karácsonyi ajándékaik nyugodtan megveheti majd a Magyar Zeneháza ajándékboltjában. És mivel egy igényes valakiről van szó, én azért elcsodálkoztam, mert azért azt gondoltam, hogy azért innen-onnan még tudna mit választani, akkor alig lehetett kirobbantani onnan. És tényleg nem arról van szó, hogy én most kompenzálni akarom de az bár minél többször mondom, annál gyanúsabb vagyok. Ezek, ezek, ezek egyenként adódtak így, leszámítva, hogy negatívum volt, hogy a mély nem működött a lift, de mondták, hogy egy másik működik. <gül> e, igen, az, e, sajnos előfordul a még mert ugye azért a liftnek nagyon szigorú protokolja van, hogy mikor lehet bekapcsolni, és mikor nem. Uh, és én is pont egyel sűrűbben látom ezeket a jelentéseket, mint szeretném, hogyha valamelyik nem működik, de nagyon érdekes, amit mondasz pont a zeneházának a shopjáról, uh, hogy nyilván a nagyközönségnek közönségnek ezt nem kell látnia, és nem kell tudnia, hogy milyen hihetetlen küzdelem, munka és többszöri átpozicionálás volt abban, hogy legutóbb én is úgy jártam, hogy a délelőtt kaptam egy telefonhívást, kint voltam, hétvégén a Városligetbe kaptam egy telefonhívást, hogy délután a én 60-as nagybátyámat köszöntjük valahol egy családi köszöntésen, ahova az ember ugye nem érkezik üres kézzel, és beszaladtam a zeneházának a shopjába, és ezzel nem volt kérdés, hogy találok-e neki valamit. Tehát nagyon sokat küzdöttek vele. Először, amikor megnyitott a ház, nem kapott elég fókuszt, hát kisebb gondunk is nagyobb volt annál, hogy hogy mi legyen a kínálat, akkor a Szépművészeti Múzeumnak a Múzeum Shopját üzemeltető csapat gyorsan kölcsönadott adott néhány merchandising cuccat, de az igazából mégsem a Zeneházához kötődött. És aztán lett valaki, aki a lelkét jelenti ennek a múzeum shopnak, és végig gondolta Alfától omegáig, hogy mi az a sortiment, egyébként tényleg ugye a könyvüzenéhez köthetően rengeteg, rengeteg olyan könyv elérhető itt, nem csak ez, de olyan könyv, ami sehol máshol. Uh, szóval, hogyha mondjuk Elvis Presley életéről szeretne valaki könyvet vásárolni, akkor bátran ajánlom a zeneházának a sopját. De uh, viccet félretéve tényleg nagyon lassan alakult ki, úgy érzem, hogy 2022-re ugyanúgy, mint a milleniumházával lassan kezdjük megtalálni, hogy a lehető legtöbb ember uh, valóban szeresse azokat a apró pontokat is, amik nem csak felülnézetből mutatják a Városligetet, hanem abban benne tényleg Cseréltünk játékokat a játszótéren, biztos, hogy fogunk még a Néprajzi Múzeumban, a, a közös terekben különböző szolgáltatásokon változtatni, lehet, hogy nem ezek a filmek fognak futni fél év múlva a Néprajzi Múzeum ingyenesen bejárható tereinek a falán, mert azért a napi munka most már nem az, hogy téglát-téglára rakva újabb intézményt hozzunk létre, vagy úgyítsunk meg, hanem a napi munka az, hogy az a kulturális szövet, ami kitölti a Városligetet, az tényleg olyan legyen, amit a Városligetben látogatók letlégyenek a úri Budáról átrándulók, vagy pedig éppen, éppen ózról Budapestre érkezők, tátot szájjal fogadjanak, azt és úgy érezzék, hogy ezt nekik... Azt állod el nekem, hogy a léghajó az ismeri -e az évszakokat, vagy az négy évszakos? Pont tegnap beszéltem a tulajdonosokkal, akik azt Mondták, hogy eredetileg úgy tervezték, hogy nem lesz négy évszakos, térre bezár, de most mégis azt a döntést hozták, hogy az első évet, egy, ugye május én nyitottak ki ezt egy tesztévként, az összes olyan napon, amikor az időjárás lehetővé teszi a repülést, akkor ki fognak nyitni, hogy megnézzék, hogy valóban mondjuk a, a januárban Budapestre érkező városlátogatók, ők valóban az a, a hőmérséklet miatt nem mennének, vagy mennének. Oké, okay. ugye a Városliget az egy olyan egység, amelyet az ember nem annak megfelelően néz, ahogy egyébként Budapesten is nem annak megfelelően közlekedik, hogy hanyadi kerületben van, mert te lehet, hogy tudod, hogy hanyadi kerületben vagy, de egy odalátogatónak fogalma sincs, hogy hol húzódik a kerület határ. Milyen aggodalom van benned, miközben maga a liget Facebook is felhívja a figyelmet az éppen mannyíló műjékpályára hogy az egyébként a magas árak miatt e, e, a teljes szezont nem tölti ki, miközben év valaki arra emlékeztetett, hogy még a lenineket ismerjük, illetve a lenint ismerjük, azok tudták, hogy annak idején november 7-én nyitott a műjékpálya, ma pedig november 17-e van, tudtommal, tehát ez minimum 10 nap, de most nem arról van szó, hogy 10 nappal később, hanem hogy miközben ez nem hozzátartozik, van-e benne de tekintetben aggodalom? Van, van, abszolút van. Tehát Én, én nagyon szeretném, hogyha a műjégpálya lehető legtovább uh, nyitva tudna lenni. Uh, hasonlóan az állatkerthez vagy a, vagy a Széchenyi fürdőhöz, szándékosan három fővárosi intézményt mondok, uh, mint ahogy azt is bátran merem mondani, hogy itt it talán én várom az egyik legjobban, hogy egyszer a politikai viták keresztüzén um, át, valami fényfölcsillanjon arra, hogy a biodóm az mégiscsak befejeződik, és utána emberek tudnak jönni, hiszen ez így egyben ad egy olyan unikális élményt, amivel mi... Oké, okay. rendben hatunk, van. Hogy a Ugy, rólcsú... Milyen, milyen jó-rossz érzésed van az, ez egyébként nem hozzátartozó biodómmal kapcsolatban? Én nagyon sajnálom ezt a történetet, most tényleg minden hivatalos álláspontoktól és mindentől függetlenül, Szerintem egy méltatlan helyzetbe került az egész biodom kérdésköre, ha valamin elverik a port, vagy elverődik az a por, ami az elmúlt konjunktúrának a pora. Tehát, hogy azért ne tévedjünk, 2014 és 2020, vagy 2015 és 2022 között egy olyan elképesztő építőipari átalakulás ment. Tehát én piaci szereplőként 2014-ben beszélgettem fejlesztőkkel, akik azt mondták, hogy de jó lenne csak egy kisebb irodaházat építeni, beszélgettem kivitelezőkkel, akik mondták, hogy családi házak építéséből élték túl az elmúlt időszakot, és utána ugyanezek az emberek azt mondták, amikor ajánlatokat kértünk a zeneházára vagy a Néprajzi Múzeum kivitelezésére, hogy hát nem is tudják, hogy tudnak-e egyáltalán ajánlatot adni, és hát nézzél, még egy csomó ilyen 10-20 négyzetméteres irodaházat is meg kell építeni. Szóval, hogy olyan dinamikus változáson ment keresztül az építőipar, és pont ebbe a fekete lyukba, vagy ezáltal generált fekete lyukba zuhan bele ez a biodóm, ami teljesen méltatlan, de ha ezen kívül emelkedünk, én is azon szerencsések közé tartozom, akik bejártuk a biodómot, szerintem ez egy világszínvonalú attrakció kell lenni, Magyarország leglátogatottabb intézménye ebben a másodpercben még mindig a fővárosi állat és növénykert, a maga 1 millió-1 millió 200 ezer látogatójával éves szinten. Ezt nagyjából meg tudná duplázni, ráadásul négy évszakossáig tudná tenni, egy egészen izgalmas dolog. Ha ez egyszer kimozdulna erről a holdpontról, és valahogy mégis biodomként tudna befejeződni, és elmúlna a politika kalapácsa lenni, akkor egész biztos vagyok. Szenten. Még két dolog van elnézésre közben, az egyik az, hogy miközben irodaház, ugye, ami a dürelkert helyén van, az egészen félelmetesen látványát tekintve magasodik a Városliget fölé, de ez szintén nem Városliget projekt, csak ugye, mint egy ott látogató, az ember, én mellette haladtam először, azt se tudtam, hogy ez micsoda, annak a méretei, azok lenyűgözőek, de hogy az egyébként milyen mértékben fogja, vagy már most nyomasztja a környezetet, ez csak úgy ampasszan megemlítem, mint ahogy azt kérdezem tőled, hogy miközben nagy valószínűséggel a te engedélyedet, vagy pontosabban a városléget, ZRT engedélyét kell ehhez kérni, virágozzék minden virág, tehát félreértés ne eszik, semmilyen e, színezet nincs bennem akkor, amikor a rendszerváltók pártfüggetlen civil közösségének e, helyet adó e, városliget esetén e, ennek a, az engedélyezése, vagy ennek az egésznek a lebonyolítása, az hogyan megy, vagy ez egyszerű adminisztratív feladat, de tudtommal, itt azért a városliget ZRT-nek van egy diszkrecionális joga, nem azt kérdezem, hogy miért igen és miért nem, nem hogy ilyenből a Városliget esetén hány megkeresés van és mi alapján dönt a Városliget Úgy Ugye a tisztánlátás véget alapvetően kétféle e, módon lehet a közterületet használni a Városligetben. Az egyikhez valóban van közünk, amikor valaki közterület használati engedélyt nyújt be hozzánk, és azt e, valamilyen rendezvényt szeretné engedélyeztetni, ebből relatív sokat elutasítunk, és relatív sokat pedig igyekszünk befogadni, és van egy másik lehetőség, amikor valaki a gyülekezési törvényre hivatkozva szervez rendezvényt a városligetben. Én most anélkül, hogy tudnám, hogy az az is említett rendszerváltók, Igen. civilek rendezvénye, melyik kategóriába sorolódik, nagyobb valószínűséggel gondolom, hogy a gyülekezési törvény alapján... De, de sátrak voltak, meg e, a különböző. Jó, magyarul, hogy e, e, ehhez administratíve semmi köze nem volt... Ö... Nincs, tehát akkor mi egy... Mi tűr, Tehát, hogyha ezt a rendőrségen jelentik be, mint jellemzően egyébként a politikai ö, vagy, vagy szakszervezeti rendezvényekhez köthető ö, demonstrációkat, vagy gyülekezéseket, akkor, akkor mi csak tűrni tudjuk, akkor nincs közünk hozzá. Ellenkező Egy esetben egyébként igen, nálunk Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Beszélünk. Szia! Szia. György Benedeket hallották, a városeget zérti ZRT vezérigazgatóját. Kis Ambrus, Budapest általános főpolgármester helyettese. Kis Ambrus vagyok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön nagyából a munkáját tekintve fel van mentve unatkozás alól, nem? Hát azt gondolom én is, igen. Kezdjünk egy olyannal, de tartok tőle, hogyha ebben elmélyedünk, akkor semmi másra nem jut idő. A fővárost, a fővárost magát és az önkormányzókatokat, ön el tudja mondani, hogy hogy érinti az egészségügyet is érintő saláta törvény? El, abszolút vágjunk bele. Szerintem ez egyébként az egyik legfontosabb. Központi ügy most ezekben a hetekben. Nálam itt van, tehát eldönthettem, hogy a paragrafusokat nézem, vagy az általános indoklás, de elmeállapotom állapota okán úgy döntöttem, hogy a részletes indoklást fogom, úgyhogy onnan fogom közelíteni. Mivel kezdjünk? De ezt szerintem az alapellátással. Tehát a házi rendszer. Igen. kérdésével, hiszen az a belépő pont az egészségügybe. Ugye az alaphelyzet most az, jelenleg, hogy a a házi orvosi körzetek határainak a meghatározása, az az önkormányzatoknak a feladata. Mint ahogy ők működtetik nyilván költségvetési forrásból, de működtetik a rendszert, tulajdonképpen ők a foglalkoztatói a házi orvosi soknak, Igen. és ők határozzák meg, hogy egyes körzetekhez kitartozik oda. Nyilvánvalóan Budapesten is van házi orvos hiány, persze azért azért azt itt hozzá kell tenni, hogy nem olyan mértékű, vagy nem olyan ellátási problémákat okoz, mint egy apró falvas területein az országban, hiszen ott effektíve az egész rendszerhez való hozzáférést korlátozza az, hogyha valakinek nincsen házi, nincsen betöltve a házi orvosi körzet, hiszen akkor nem tud a belépési ponton megjelenni a, a rendszerben, de Budapesten is vannak olyan háziorvosi körzetek, amik betöltetlenek, és emiatt az ott lévő betegeket valamilyen helyettesítési rendszerben látják csak el. Ez nem marad így. Ez így van, nem marad így, hiszen azt mondja a kormány, hogy akkor ő szeretné azt a jogot magának, hogy ő határozza meg a körzet határokat. Ebben Annyiban talán van logika, hogy nyilván az évek során módosulnak, most vétett, hát ahol évtizede gyakorlat van, módosulnak a néppelakú sűrűségek, e, és ez nem csak mondjuk egy, egy nagyvárosra igaz, hanem hozzáadottan egy kis település és körzetre is igaz. Emiatt érdemes végig gondolni, hogy, hogy azok a korábbi határok ezek jók-e vagy nem. Ugyanakkor ebben azért nem lehet csak nagyon centralizált álláspontokat figyelembe venni, mert azért a finom hangulások mindig a lokális igényekkel találkoznak, most nagyon szépen fogalmazva. Tehát, hogy az, hogy adott utca az melyik körzethez tartozik, azt lehet, hogy jobban a helyi viszonyokat figyelmbevő önkormányzat tudja Lépjünk megmondani. Mert vissza, azt mondja meg, hogy ön érti-e a logikát, ami alapján beavatkoznak. Hát azt hiszem, hogy az a logikája a történetnek, hogy egyrészt, hogy legyen lehetőségük arra, hogy újra rajzolják a rendszert. Tehát az egésznek mi az alaplogikája? Egy végtelenül centralizált rendszert kívánnak felépíteni, ahol azt feltételeik, azt gondolják, hogy úgy lehet megoldani a munkaerőhiányból adódó ellátási problémákat, hogyha belső átvezénylési rendszerrel. Most. Jó, nagy valószínűséggel akkor a sorrend fordított, hogy ez a munkaerő hiány, amely egyébként úgy tűnik, hogy nem változik, és nem javul, hanem inkább nő, ennek ha megoldása nincs is, de ennek az áthidalására születik az a konstrukció, amit majd tárgyalni fog a parlament. Ezt többi kevésbé jól mondom? Nyilván nem így fogják nyilvánvaló, de ez a logika. Mondom, hogy erről szól a történet, tehát hogy a, ahhoz, mert ugye most nem budapesti példát hozok, hanem vidéki példát. Ugye talán, a, hát mintha kalocsai kórháznál merült volna fel, hogy akkor ott a szülészetet bezárják. De most ezt lehet, hogy elhibázom a település nevet. Mi is történt? A nyugdíjba vonult egy szakorvos, aki a szülészet szempontjából szereplő volt, majd ezt megpróbálták ideig óráig pótolni különböző körzetekből helyettesítésekkel, de aztán egy ponton túl már ezt nem lehetett megoldani, ezért inkább bezárták a, a születési osztályt. Ha ezt vezéléssel meg tudják oldani... Nyilvánvaló. Ö, Ez egyébként, az... ha vezéléssel megoldható, az mutat-e bármiféle inkopen, inkompetenciát vagy impotenciát az önkormányzatokat illetően, amelyek egyébként nem voltak képesek ezt a problémát megoldani? De én csak most így álljunk meg, mert a kórház az nem önkormányzat. Értem, értem, értem, csak én most a... ennek a logikája mentén kérdezem a házi orvosokat. A házi orvosok nem biztos, hogy nem, mert ez vezénylése nem fogják megoldani. Tehát azt lehet csinálni, hogy el lehet papíron tüntetni a betöltetlen körzeteknek a számát, azzal, hogyha mondjuk megnöveljük a körzeteket, és azt mondjuk, hogy amit eddig az, az X-orvos ellátott, az Y-orvos meg nem volt, akkor az y orvosnak a körzetét azt... Átrajzolják, felosztják úgy, hogy tulajdonképpen papírod eltűnjön a, a, az orvos, a házi orvos hiány. De azért ez, lássuk be, ez csak egy statisztikai megoldása a problémának, nem a valós megoldása. És mondom, ebből a szempontból nem is, fura mondom, nem is Budapestért vagy mondjuk a nagyvárosokért aggódok, hanem azokért a kis településekért, ahol fizikailag nem érhető el a, a, az orvos. Most, Mert hiszen mondjuk Budapesten azért mindannyian biztos kellett, hogy járjunk olyan háziorvosi rendelőkbe, ahol látjuk, hogy hát egy épületben általában több háziorvos rendel, őnek így nyilván más-más a körzethatáruk. De hogyha az egyik akárcsak betegség miatt, vagy bár továbbképzés miatt kiesik, akkor a mellette lévő, ajtónál lévő kollégája helyettesítőt arra az idő. Ugyan belátható, hogy nincs. oda az a helyettesítő orvos. Most kisteleplésen erre zéró uh, Ugye van. Van, olyan, van olyan kereső, amikor beírja azt, hogy önkormányzat, és akkor kiadja mindazt, ami az önkormányzattal kapcsolatos. Én most nagyjából így fogom kérdezni. Ha a praxis jogát elidegeníteni szándékozó orvos ebéli szándékat bejelenti a praxiskezelőnek és az érintett települési önkormányzatnak, akkor első körben a települési önkormányzat tehet javaslatot az új orvos személyére. Ha hat hónapon belül ez nem történik meg, akkor a rendelkezés lehetőséget biztosítja a praxiskezelő számára, hogy a a praxis kezelő által választott háziorvos lássa el a továbbiakban az adott körzet lakosait. Ez magyarul mit jelent? Hát az, hogyha nem találnak háziorvost, ami ugye ez könnyen lehetséges, hiszen e, hiány van ebben a szakmában, és iszonyúan előregedik a, ez a csak egy, megint egy sokkol azot, ha mondjak, 58 éve a háziorvosoknak az átlag életkora, gyerekorvosok hogy még magasabb, tehát ez könnyen belátható, be hogy Sokan állnak a nyugdíjba vonulás határán, és számukra azt mond, az ő útlásuk az nagyon nehezen megoldható, hiszen nem nagyon van újonnan jelentkező házi orvosi soktorka tömege, akik számára lehetne ezeket a körzeteket adni. Szóval, hogyha nem betöltheti a tartósan a házorvosi praxis, akkor következhet ez az újrarajzolás vagy átirányítás a kormányzat részéről. Szerintem ez nem megoldás. És ugye itt korábban felmerült, és akkor még egy fogalmat hadd be, hogy mit engedett el a kormány. Az úgynevezett uh -huh. praxis közösségek. Ez azt jelenti, a praxis közösség, a Nyugat-Európában sok helyen van, hogy nem feltétlenül konkrét dedikált házi orvosom van, hanem egy, egy csapat van, aki, aki segít nekem. Amiben van dietetikus, van belgyógyász, szakorvos, házi orvos kvázi, van szakasszisztens, Uh, és az én problémámmal lehetőleg olyan foglalkozik, aki kompetens, a legkompetensebben tud érteni hozzá. Miután közösség van, ezért, hogyha kiesik az egyik szereplő a rendszerből, az egyetlen háziorvosom, akkor nem fog bekövetkezni az, ami jelenleg, hogyha lebetegszik a házi orvosa, az a háziorvosa, akkor se tudja, hogy mi fog vele történni. A praxis közösség az könnyebben ellátja ezeket. A kormány el akart indulni ebben az irányba, még a COVID alatt is voltak, amikor átrendezték az egészségügyi rendszert, sokat beszéltek a praxis bevezetéséről, most láthatólag ebben a javaslatban már nincsen benne. Megyek tovább. Az önkormányzat által az önkormányzatok által biztosított járóbeteg viszonyainak felmérése érdekében a javaslat lehetőséget az egészségügyi felelős miniszter számára, hogy az ehhez kapcsolódó adatok kezel, adatokat kezelhesse és szerződéseket megismerhesse. Van jelentősége? Nincs jelentősége? Akar rá reagálni? Mehetünk tovább. Annyiban van jelentősége, hogy ennek az eredető, ennek a, amit volt egy egy korábbi javaslata, vagy verziója, az arról szólt, hogy államosítanák a szakrendelőt. Igen. Tehát az önkormányzatok, főleg nagy településekre igaz, mert kisebb településeken már most is a szakrendelő az általában a helyi kórház keretében uh -huh. működik, de nagyvárosokban, és köztük Budapesten, is ugye szakrendelők azok főképpen önkormányzati tulajdonban, fenntartásban vannak. Mind az épület, mind maga az ellátás. Igen. Az ott az eredeti javaslata a kormánynak, hogy ők szeretnék, hogy ezt államosítani, és ezeket betagoznák e, városi kórházak alá, tehát egy ilyen ilyen rendszer legyen. Mi lett volna az ő logikájuk, szerint ebben az értelem, hogy akkor tudták, e, hogy vezényelhetővé válhattak volna a szakrendelőbe dolgozó orvosok a városi kórházakba, és ezért az ott keletkező munkerő hiányt egy ilyen vezényessel oldanák. Uh -huh. Erre logikusan fölteszi a kérdést, de hát, hogyha elvezényelik csúnya szóval a dolgozót a szakrendelőből, akkor ki fogja ott ellátni a betegeket? És erre azt válaszoltam volna, hogy megkérdezte volna, hogy na, hát valóban ez itt a probléma ezzel a dologgal. Most látszólag a kormány vagy lassított, vagy letett erről a szándékáról, itt azért az önkormányzatok erősen ellenálltak, hogy hát azért ez ugyanaz a rendszer lenne, mint a közoktatás esetében, eh, ahol az az alapállításunk, és nekem is határozottan, hogy ez nem tett jót a társadalmi egyenlőségnek, és a szolgáltatáshoz, az oktatáshoz való hozzáféréshez való egyenlőségnek, tehát semmilyen módon nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ergo, miért gondoljuk, hogy ez az egészségügyben működne, és ezért nem is értünk vele egyet. Most egy ilyen, talán egy fontolva haladás elvént választotta a kormányzat, egyelőre akkor szeretné megismerni, hogy ezek a szakrendelők hogyan működnek, és ehhez akarja tartok, tőle, hogy később kialakítani majd azt a stratégiáját, hogy, hogy hogyan államosítja, de. Talán. De, igen, de ebb, pontosan ebbe valós. az irányba mutat, és hogy aztán ez bővülni fog-e, vagy sem. Ez ugye a 13. paragrafus, nevezetesen az indoklás, az egészségügyi alapellátás alakításának érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan pontosításra kerül, ez a pontosításra kerül, nem mindegy tegyük tudunkat rajta, hogy a települési önkormányzat törvényben meghatározott kivételekkel köteles az egészségügyi alapellátás biztosítására. Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény ugyanis egyes ellátásokat, például a védőnői ellátást, illetve egyes ellátásokhoz kapcsolódó részfeladatokat, például az alapellátási körzetek meghatározása önkormányzati feladatkörből állami feladattá teszi. Igen, ugye erről beszéltem, az, ugye az alapellátás a háziorvosi rendszer, vagy a védőnői szolgálat. a háziorvosi rendszernél szeretné az állam, úgy ő határozza meg a körzet határokat, erre mond... Azt, hogy egy ponton ebbe van logika, de csak úgy, hogyha ez együldöntési joggal van az önkon Igen, tehát, de itt van a védőnői ellátás, abban például változás lesz. A védőnői ellátásban ott változás lesz, ott ugye eh, én őszintén a tegnapi javaslatot, amit benyújtottak, az most ebben pontosan nem emlékszem, hogy mi van, de a korábban, ami vitára bocsátottak, abban egy zavar volt, mert ugye a védőnőket, most csúnyán mondom, államosítják, de az iskolai védőnőket pedig önkormányzati feladat körbe hagyják, ami azért gyakran átszerű fel, személyekről van, szó, szóval azért egészen furcsa felállást elezményezett. Hogy ezt most a tegnapi javaslatban módosították-e, vagy pedig a parlamenti vitára hagyják ennek a kezelését, azt most nem tudom felül megmondani erre pontan, nem emlékszem, hogy, hogy ebben mi lehet. Akkor a... legyen a 14-15-16 a házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeletbiztosítása, Budapest kivételével az állami mentőszolgálat feladata lesz a fogorvosi ügyelet és Budapesten a házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet biztosítása továbbra is önkormányzati feladat marad. Igen. Itt volt egy modellkísérlete a kormánynak Hajdu-Bihar megyébre, amikor azt mondta, hogy a mentőszolgálat látja el az ügyeleti rendszerét a rendszernek. Azt gondolja a kormány hogy ez a modell kísérlet ez sikeres volt, bevált, ezért kiterjeszteni. Ezek, ez az első javaslatban még az volt, hogy ez egész országra, most láthatólag itt akkor a Budapest esetében még... Ön egyébként javaslat. ebbe az anyagba, ami hajdubihar bihar megyét illeti bele láthatott? Ö, nem, de valószínűleg nekem nem is feltétlenül kellett, de én beszéltem, egészségügyi szakemberekkel már, hogy egészségügyi közgazdászokkal vagy, vagy egészségpolitikai politikai szakértőkkel. Ők nekem azt mondták, hogy a szakban nem ismeri a hajdu vegyei modellkísérletnek az eredményeit, tapasztalatait. Vitatatlan van probléma most is az ügyeleti rendszerrel. Mert hogy a alapkonstrukció ugye az lehetett volna, vagy régen az volt, hogy a házi orvosok látják el ezt az ügyeletet, Igen. mert hogy abban a tekintetben, hogy felosztják egymás között, Igen. nyilván nem minden házi orvosnak kell ügyelnie esténként, de ez valami fajta beosztás. Ez nem működött, azért sok szempontból azért belátható, hogy ha ennyire öregszik a kortfája a házi orvosoknak, akkor azért nehezen várható el, hogy egy 70 év feletti házi orvos az ügyeljen, mondjuk nem tudom, havonta, pár alkalommal, éjszaka, ezért ez így ez így eh, nem működött, és akkor megjöttek olyan eh, piaci szereplők, akik azt mondták, hogy eh, ezt vállalják, ezt a feladatot. E, nyilván mindenkinek van tapasztalata az ügyeleti rendszerrel, van akinek jobb, van akinek rosszabb. Azért azt mondják szakemberek, hogy ebbe azért abban tekintetben mostaniban is van probléma, hogy nem feltétlenül volt stabil vissza. Ezt most ki látja el Budapesten? Hát az önkormányzatoknak kellett megszervezniük, kellett önkormányzatoknak is, akkor ők... Eh, próbálják megszervezni. Általában valamilyen cégen keresztül uh, találnak erre. Jó, ön pontosan fogalmaz, ez meglehetősen pongyalán hangzik, függetle attól, hogy lehetséges, hogy pontosan ez fedi a valóságot. Uh, ez marad-e, illetőleg az, hogy Budapest kivétel lesz, ez miből adódik? Tehát, hogy ez mit jelent? Valószínűleg túl nagy körzetről van szó, hogy egyszerre meg lehessen ugye a, Az, hogy a mentőket uh, mondják be az egész ország, de azért az is beláthat, hogy a mentősőknél is az a mondás, hogy ott is munkaerő hiány van. Nehezen hihető az, hogy hirtelen ez a munkaerő hiány megoldódna, és az ö, ö összes megyében... Aki okay, elnézést, hogyha nagyon sok a kérdésem, csak az időrövítségre volt tekintettel, az önkormányzatok... E és majd ön elmondja, hogy egyet tekintetben a fővárosnak van egy dolga, vagy csak az önkormányzatoknak. Ehhez milyen pénzügyi segítséget kapnak, hogy ez önkormányzati feladat most, és az is marad? Az ügyelethez kapnak, a fővárosi önkormányzatnak nincsen ilyen csínehezők előtti önkormányzatoké, de a, a kerületek erre kapnak valamilyen állami támogatást, hogy ez betakarja a valós költségeket nyilván nem. De épp... Ez kielégítően De működik? Tessék, hogy... Ez kielégítően működik most? De Hála nem. jó Istennek nem szorultam rá az elmúlt időben, nincsenek személyes tapasztalataim. Épp, épp ezt mondom, hogy, hogy ebben van logika, hogy változtatni kéne, mert szerintem nem működik kielégítően, főleg itt egészségpolitikai visszacsatolás szempontjából. Tehát a ügyeletre forduló, Beteg kapcsán nem feltétlenül a háziorvos kap majd információkat, és az sem feltétlenül igaz, hogy a, az ügyeleti rendszerben e, a képzett háziorvosok látják ezt el, hiszen ott is munkerői küzdködnek ezek a cégek, akik megkapják ezeket a feladatokat, megnyerik ezeket a feladatokat. Tehát ezen kell lenne változtatni, de persze az alapváltoztatás az, az egésznek, amit kerülgetünk a beszélgetésbe, Kevés az egészségügyi szakemberezet. Igen. Akik kevés, akkor nem lehet ilyen eszközökkel megoldani a problémát, mert ezzel csak statisztikailag javítjuk a képet. Menjünk tovább, azt mondja, az egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása önkormányzati feladat helyett állami feladattá válik, amelyet a praxis kezelő végez. Erről beszéltem az előbb, ez a háziorvosi körzeteknek a a javaslat értelmében a védőnői ellátás a települési önkormányzatoktól az egységes szakmai színvonalú ellátás érdekében az állam feladatába kerül át a megfelelő felkészülés biztosítása érdekében 2023 július, tehát Lili július elsőjétől. Igen, ugye erről is most szó, hogy a védőnői szolgál, tehát a védőnők konkrétan most a... a Mi ön, a logika ez ebben? Az -e és átkerülnek az államhoz Nyilván szintén a könnyebb lesz, akkor őket áttirány egyik körzetre a másikra. Ez a logika? Ez a logika. Az egésznek ez a logika. Egy centralizált átalakításnak mindig az a logikája, hogy könnyebb legyen a vezénylés. Egy, ö, azt mondani a dolgozónak, hogy te nem, nem itt dolgozol, hanem átvezényelnek egy másik körzetbe, ahol szerintem jobban szükség van rád. Ha szerintem jobban szükség van rád, az nem feltétlenül adatalapú döntés, hanem egy, ne kelljen mondjuk bezárni egy szakellátást csak azért, mert ott nincsen szakszemélyzet, de ugyanakkor problémát keletkeztetek, ahonnan elvezélik az embereket. Ugye jelenleg ezt nagyon nehéz az is megoldani, hiszen nem az ő alkalmazottja, az adott egészségzorgozók. Az önkormányzatok együttműködésének elősegítése érdekében a javaslat előírja, hogy amennyiben a praxis kezelő által kialakított körzetben a települési önkormányzata körzet kialakítását követően a jogszabály által megalapított határidőben nem köti meg, az érintett alapellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést, vagy azt az új körzet területének megfelelően nem módosítja, a korábban hatályos feladat ellátási szerződés hatáját vesztés, a feladat ellátási szerződés az egészségügyi szolgáltatóval a praxis kezelő köti meg, ez szintén ugyanannak a logikának a mentén halad, mint amit ön eddig elmondott. Igen, hát ugye itt arról szól, hogyha az önkormányzat nem képes ezt megoldani, vagy nem akarja megoldani, akkor legyen ennek valamilyen következménye, de ugye ezek nem akarat kérdés az önkormányzatok rés E, volt -e ez ügyben konzultáció, mert az orvosi kavara panaszkodott. Mi is panaszkodtunk, tényszerűen volt konzultáció, szerintem ennek is köszönhető, hogy a, az a drasztikus lépés például, hogy a szakrendelőket államosítják, ez e, lekerült talán a napirendről, tehát nyilván azért válik meg a parlamenti vita során, egy éjszaka benyújtott javaslatban nem lesz szavéletlenül -e benne ez a, ez a része, de ez ö, lekerült, ebben volt, főpolgármester is volt, ö, mint a Budapesti Önkormányzati Szövetségek elnöke egyeztetni a, a belügyminisztériumban illetve írásban most megtettük természetesen a, a javaslatainkat, hogy ö, mi mit gondolunk erről. Ö, és még azt is kell mondanom, hogy meglepő módon, most láthatóval valamennyit figyelembe is vettek ebből. Um... Mit gondol a logikailag, mi a jobb, hogyha most abba hagyjuk, mondván, hogy eddig egy dologról beszéltünk, vagy használjuk ki a hátralévő négy percet apró cseprő dolgokra, lettünk olyan viszonyban, hogy én ezt felajánlom önnek, és örebízom a döntést? Hát akkor szerintem most levezetésként nézzünk apró cseprő dolgokat, mert a hogy négy perc kevés lehet, mert még szerintem nagyon sok része van ennek az csomagnak, ami... Hát arról nem beszélve, hogy ugye erről majd aztán valamilyen módon az Isten ott a népet is tájékoztatni kell, amely Isten ott a nép szegény, nem mind egészséges, és ugye ő magában, hogy a dolgot központosítják, az egyben a tájékoztatást nem teszi könnyebbé, vagy legalábbis csak akkor teszi könnyebbé, hogyha egyébként ennek valaki eleget tesz. Áruljál nekem, hogy szegény biodóm, amiről ma már harmadszor lesz szó, harmadik szeménél szóval György Javis Benedeknél, Wintermantel Zsoltnál, önnek mennyire fáj a feje? hogy mi lesz ott január 1 -e után, ahol ezt a temperált 14 fokos hőmérsékletet a jelenlegi elképzelés szerint, vagy a helyzet alapján nem fogják tovább tudni biztosítani. Hát távfűtéssel nem. Technikailag annyi megoldás van, hogy a Széchenyi fürdőnek a melegvizázás. Az megmaradhat? Biodommon. Ez nem hűs pénzben, az nem hőszolgáltatás, energiaszolgáltatás. Az egy tulajdonképpen egy Oké, okay, rendben van, de ugye a szöveg így szól: a biodomban november 1 a szécsényi fürdő termávvizével segítenek rá a távhő és fűtésre, de januártól a magasabb áramár mellett a további temperáló fűtést a főváros már nem tudja vállalni. A kérdés pedig így szól, mert hogy a mondat meg úgy folytatódik, a fűtés lekapcsolásával pedig megkezdődik, miatt az alig két éves létesítmény tönkre menetele. Ez nem feltétlenül van így, tehát a mondat utolsó része az nem helytálló? Hát, Ugye, az a, a szövegértelmezésben nekem egy olyan szorolvasott úgy tűnik, mint hogyha ott lenne egy e, működő intézmény, és most nem fűtjük, és akkor ezzel tönkren megy. A nem lesz, az a kérdés, hogy, ha, az a, a maga, tehát, hogy a további temperáló fűtés, ha az nincs, mert az ö, ö, nem lesz a magasabb már miatt, akkor egyébként anélkül is ez a hőmérséklet, ami szükséges, biztosítható-e? Hát ez nagyon a külső hőmérséklet, hogy a. Hát igen, mert ugye azért a, a az olyan, hogy azzal rá lehet segíteni egy hidegebb időszakra jobban a, a, a hőmérséklet hű, a fenntartását. Mi azt tudjuk biztosítani, mi forrást nem bírunk fordítani, ezért a, ezzel az okos megoldással a rendszeren átfolyatjuk a Cécsinyi földőnek a meleg vizét ami 55 fokon bemegy, 45 fokon kijön, visszamegy a Széchenyi fürdőbe, és ott felhasználják. Tehát, hogy ez egy, tényleg egy okos megoldás a rendszer szempontjából. Ez hőt biztosít. Ha nagyon hideg van kint, akkor nyilván nem feltetően tudja biztosítani ezt a 12 fokot, de azért az is igaz, hogy ezt most teszteljük. mivel ez nem kerül lényegében pénzbe, ezért... Uh, jutottunk erre, de távfűtést költeni arra az épületen nem akarunk, mert ez nagyon drága. És az... ez uh, most lehet, hogy sokaknak fáj a kormány oldalon, mi felajánlottuk ezt az intézményt már év elején, sőt tavaly év végén, vigyék el, mi lesz, leválasztjuk, fejezzék be, csinálják el, amit a különbözőt. Nem kellett látni, urak. Most ezzel lehet aggódni a kormánynak, hogy let, Lettek jaj, hangsúlyai örülök le. neki, sajnálom az apropót. Azt árulja el nekem, hogy a Budapest filmnek konzultálnia kellett önnel vagy bárkivel az ügyben, hogy a Corvin-Toldi és a Puskin hétfőn és keddenként kísérleti jellegel zárva lesz. Ugye ebben az országban sajnos tudjuk, hogy ami kísérleti jellegel van, az néha örökössé válik. A Korvin november 3. 3-ától a Toldi és a Puskin talán pont mától fog így működni. Ezt intézményvezető, cégvezető ezt javaslatot tette, ugye azért a sajnos az látszik, hogy a korábbi években 100 millió forintjába került a fővárosnak az intézmény működtetése, az idejében már 350 millió forint, és a nagy energiaszám csak jövőre érkezik meg. Tehát nagyon sok plusz pénzt kell beletennünk ahhoz, hogy legalább ilyen szinten működjene a mozihálózat, Azért az is látszik, ha pont tegnap jött ki a ír, hogy nem működik, hanem ezek a, a plázákban lévő mozihálózatok látozzák a működésüket. Így. Szerintem, én remélem, hogy egyszer visszaáll a, a, a, a normál békebeli működés energiárakkal, és a nézők is úgy használják majd a mozikat, hogy korábban, és akkor az átmeneti jelleg az nem. Igen, de ugye ez alapvetően azért fontos, mert ha bár én is nagyon sokat foglalkoztam a baranyi-fűjjes vitával, közben azért azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy az életünk alapvetően íródik át, mert elmegyünk különböző intézményekbe, amelynek a nyitvatartása a mostani helyzet miatt másféleképpen alakul, és a hétköznapi életünk úgy alakul át, ahogy ezt megelőzően sohasem. A fogaskerekről én nem akarom hosszan kérdezni. Én ugye egy fogaskerekű mellett lakóval, aki vagyok. Rendszeresen beszámoltam, és beszélgettünk annak a felújításáról, mely szerint az többet nem megy, mint megy. De most az a kérdés, hogy például az, és most nem élek jelző szerkezettel, nevezzük vitának, amely kialakult a, a fogaskerekű fenntartása, vagy átmeneti bezárása okán, az -e egy gumicsont, vagy sem? Na, abszolút gumicsont. Tehát most, ha közben Debrecen... Leállítja a villamos közlekedését. A ö, Sopron lényei megszüntette a közösségi közlekedést. Miskolcon hatalmas korlátozások vannak. Mi azt mondtuk, hogy két vágányzár közötti időszakban a fogaskerekű helyett buszakkal pótoljuk az utazási lehetőséget, és a fogaskerekű átmeneti jelleggel nem indítjuk olyan, ez a jelenlegi áramárak szerint 100 milliós megtakarítást tud jelenteni. Tehát valahol próbálkozni kell azzal, hogy csökkentsük az energiai ennek a városnak, és ezekre mindig lehet azt mondani, hogy persze ezekkel egyetértünk, de amikor jönnek a konkrét javaslatok, mint például a karácsonyi diszkivilágítás lekapcsolása, a városban a diszvilágításnak a, a rövidítése, a, most ugye a fogaskerekű, akkor jó, ja, hát a konkrétan akkor már nem értünk feltétlenül egyet ezzel, sőt egyáltalán, mert nekünk minden jár. Ez igaz, csak jelen pillanatban is nem bírjuk kifizetni ezeket az energiaszámlákat, és a, amire koncentrálunk, az az, hogy az alapközszolgáltatásokat képesek legyünk fenntartani. Ugye itt egy átmeneti jellegű intézkedésről van szó, megint csak mondom, a fogaskerekű eddig sem járt, hiszen vágányzár volt, tavasztal is lesz egy vágányzár, és a következő kettő közötti időszakra... Azt mondjuk, er, er, er, azt erről nincs. beszéltem, többször van vágányzár, mint nem vágányzár, de nem fogok itt uh, humori humorizálni ezen. A magyar nemzet már két héttel a kinyitása előtt aggódott a városligeti műjégpálya miatt, a csillagászati árak miatt. Ennek biztosan műjégpálya nagyon örül, mert is az nagyon jó, hogyha az emberért drukkolnak. Mennyiben látja megalapozottnak azt, hogy az árak, a jegy áraknak a növekedése miatt olyan bevétel hiány jön létre, amely nem teszi lehetővé a 2023-as januári folytatást, függetlenül attól, hogy a hagyományoshoz képest már így is két hetes csúszással nyit a műjégpálya, hiszen ez valamikor november 7-én kezdte meg áldásos tevékenységét. A műjégpálya januárban én inkább attól aggódok, hogy nem a kevés látogató miatt zárhat be, hanem a magas energián miatt. Jelenleg Ezekben a napokban látjuk meg, hogy milyen ajánlatot kapott a műjég a január 1-től az energiára, és ennek megfelelően lehet érdemben döntést hozni arról, hogy ha ez továbbra is nyereséges, akkor nyilván nyitva hagyjuk, ha veszteséges, akkor azért azt szerintem ez nagyon nagy kérdés, hogy ezt a veszteséget akarja a főváros útolni, és inkább azt mondja ezért cserébe, hogy a ezt a pénzt elkölti más közszolgáltatások működtetésére, és majd e, akkor, amikor az energiárak normalizálódnak, akkor reményénk szerint jövő tére már stabilan működik. Én inkább azt, abba reménykedek, hogy január 1-es nyitva tud maradni a műjékpálya. Nem szerint az a, az a kivárásos taktik, ami jellemezött az elmúlt időszakban az energiabeszerzésben, az, az bevált, és termékekhez, árakhoz képes. Alacsonyabb áron tudunk beszerezni energiát. Most az alacsonyabb árat azt nem ahhoz kell érteni, hogy tavalyihoz képest, hanem, a, hanem mondjuk amit szeptemberben még látunk ezt szinteket. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy januárban is nyitva tudnunk tartani, de azért látni kell az adatokat. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás. Néhány téma megmaradt még, de közben 9 óra 5 perc lett. Köszönöm a rendelkezésre állás. Lesz a jövő héten miről beszélni. Viszont hallásra. Köszönöm viszont hallásra. Kisambrus általános főpolgármester helyettes hallottak. A 12 mint általában, holott azt mondom, hogy abba hagyom, van, igazad van, az volt az. Igen, igazad van. Igazad van. Máshonnan jött a hang. Az elérhetőségem, ha élnek vele, jó, ha nem élnek vele, akkor 9 óra 12-kor vége lesz a műsornak. 1 88 12 Ha nem telefonálnak, 9 óra 12-kor véget ér a műsor és holnap 7 óra 14-kor találkozunk Filipov Gábort nélkülözni leszünk kénytelenek Navracs és Tibor és Horváth Csaba lesznek a holnapikei fejancsi vendégei Távolétemben dörö. mint DrR dr. Fialajanos a nevem kukatgmail.com Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát én Jelszentki ki a kapcsolatban szerettem volna telefonálni magának, mert amikor én meghallottam ezt a nevet, én olyan lelkesen vártam, mert én azt hittem, hogy ő a körügyminiszterünknek valami rokona. A fia. Ilyen értelmiségi ember, akivel lesz egy jó beszélgetés. Ő a fia? Ő a fia? Igen. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Hogy létezik, hogy egy az emberben ennyire nincsen tolerancia, tisztelet? Egyáltalán ilyen, nem tudom, semmiféle empátikus érzés. Nagyon-nagyon-nagyon idegen volt nekem ennek az embernek a hozzáállása az élethez. Nem tudok mit hozzátenni, tapasztalhatta, hogy én is meg voltam lepődve. Igen, igen, igen, igen, igen. Na jó, én nem ismertem őt, én ugye ezt a pestisrácokat és ezt a, ezt a e, e, e, e, forrást én soha nem hallgatok, nem látom, nem nézem. Tehát én nem tudtam, hogy őnek mi volt az előző szerepe, de olyan szélsőségesen nyilatkozott, annyira nem volt toleráns semmiben, hogy nagyon megdöbbentem, nagyon. Úgyhogy nehéz egy ilyen emberrel e, jó ishoz készíteni, mert hát én nem is tudom, hogy hogy tudja ezt közelni, jó, köszönöm szépen az aggodalmat, nagyon jó. Megkerestem Apáti Bencét, aki átmenetleg vagy tartósan visszavonult a hírtévétől, de udvariasan elhárított. Uh, tennap néztem a hírtévét, uh, nem tapasztalható hangnem változás. Erről majd idén Reinold személyét tekintve holnap érdeklődöm is, majd nap Rasi Tibornál. 06 12, ha van még észrevétel, óhaj súhaj panasz, most tegyék meg De látják, milyen érdekes, hogy a jeszensz féle beszélgetés az, ami önöket foglalkoztatja, miközben itt bombák hullanak a közelünkben. De ez nem szemrehányás, ez csak egy ilyen bátortalan kísérlet arra, hogy érzékeltessem a fontos és fontos talan dolgok viszonyát, miközben a jeszensz féle dolgot nem tartom fontos talannak. Annak tartanám, nem beszélgettem volna vele. Vagy nem kértem volna arra, hogy ő beszélgessen velem. Ha valaki amiatt aggódik, hogy ennek lenne második része, nem kell, hogy aggódjon, nem lesz. Ha csak a másik fél valami nuv kapcsán, ezt nem kezdeményezi. 061 250 12 másodszor. 23 senki többet? távolétemben dörö.fi alajanos kuka, gmail minden gmail.com mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis hanem ez volt az utolsó holnap 7-14-kor találkozunk Egyet tíz